Velkommen til Sonny Boom, som vi sender her efter i 3. Ja, og det er vores Peter. Årh, oh, nu har jeg glemt det 6. 7. 6. 6. 6. 6. Det er ret overbevidstående. Det er det 7. Og det er 6. Jeg har været 14. gang i hvert fald. Du har bare været her uden for yeah, <laughs> Ja, er, jeg sad der her. jeg sad der. her. Lokaler <laughs> jeg i regnen. Hvor, hvor er I henne alle sammen? Tal lidt i en spændende mikrofon. Ja, ja. Spændende. Nå. Ja, men det her er jo så vores E3-episode, kan man nok godt kalde den. Det er i hvert fald der de fleste nyheder, de kommer fra faktisk. Alle vores nyheder. Der sker jo selvfølgelig ikke så meget andet i spilbranchen, når der er E3. Så det er selvfølgelig det, vi fokuserer på. Men først vil vi selvfølgelig lige tage det, vi plejer, som er hvad vi har spillet den her uge, de sidste to uger. Så Peter, hvis du starter. Jeg gør det kort. Jeg har spillet Dirt, og jeg har spillet Harry Potter, Otto Phoenix, og så jeg spiller Settlers til DS. <laughs> det, var det var under 10 sekunder det der kuldeås til Peter kan du, fortælle lidt skal du om, øh, om jeg skal fortælle noget om spillene det ved jeg ikke, det er fedt jeg har fået det lidt sent desværre øh, Det er fedt. Øh, jeg synes det er træls i forhold til altså, det, det, det, hvis nu det udkom cirka samtidig med Forza 2 og derfor så er det meget oplagt, at mange synes ligesom, at de to spil skal sammenlignes, det synes jeg er lidt ligesom at sammenligne Franskbrød og Robrød øh, det synes jeg ikke man kan der er mange der gør det, men det kan man ikke hun er det, så der er godt eller hvad? lave. Ja, er sundt, og det er så for os at to, og så fransbrødet det kan man hellere at spise, og det er så øh, dødt. Så dødt død en, <laughs> det det død ja. en masse usundt luft. Ja, dødt en masse usundt luft, dødt og tom luft. Og det, det er, er fuldstændig min ord. Jeg synes, jeg hører noget fra min. Øh, men det er vildt sjovt. Det er vildt sjovt. Øh, jeg synes, det har nogle tekniske problemer, men det er vildt sjovt. Øhm, og så er det bare altså Det der så virkelig trækker ned for mig Det er at der ikke er nogen Altså man kan ikke dele multiplayer oplevelsen. Det synes jeg er rigtig irriterende Altså der er ikke noget Det der med at, at ræse om kapt med andre Uden at man Altså det er jo ikke Fisk i en Men øh, isoleret set som tænke plads er vildt godt Så ved jeg ikke hvor meget jeg vil sige om Harry Potter og the Phoenix Det er at Harry Potter spiller ja, Er det lige så godt som film Lige så godt som film den har set, Du så har ikke set, set filmen endnu Jeg har set filmen Jeg synes du er sej Snige premiere Nej Nej, okay. han har siddet til premiere den 13. Nej, jeg så den i forgås. Den udkommer først den 15. Nej. Nej, jeg så den i forgås, så det tror jeg ikke. Det var en plakat, jeg har læst vej heroppe, Kier. Ja, det var Men ja, behøver jeg ikke se den, lad os sige det sådan. Jeg havde set Transformers, jeg havde set Die Hard. Jeg ja, havde set Silver Surfer, så det var det eneste var tilbage. Ha! God! Han var så Ja, den er ikke særlig god. Jeg var i London, og jeg øh, gik forbi øh, Piccadilly Circus, et stort øh, centrum i London, hvor der ligger en hel masse biografer. Øh, og der var der kæmpe med Harry Potter, som udkom den øh, fredag, hvor vi var derovre øh, i her i fredags. Vi optager her om søndagen. Øh, og der var sindssygt mange mennesker ude foran. Det var fuldstændig umuligt at komme forbi, fordi alle de skulle ind og se den der dumme film. Altså, der var kø <laughs> ud af biografen, ud på Piccadilly Circus og rundt om en park... Ind, det var Julie sådan. brænder sådan lidt sammen i forhold til Harry Potter, det er også i den her måned, at den sidste bog udkommer. Så det er sådan lidt, hvis ja. så Harry Potter. Er Harry Potter. Jeg er en Harry Potter-fan, har Ej, ikke det? kæmpe Harry Potter-fan. Har du vel, Potter har du ikke læst alle bøgerne? Jeg har læst alle bøgerne. Undtagen, <laughs> ja, og jeg har måske også læst nogle af dem to gange. Men nå, hvis jeg lige hurtigt skal videre til Settlers... Ja, der findes faktisk Harry Potter-bøger. <laughs> hvis jeg hurtigt skal springe videre til Settlers... Så... Ja. <laughs> så vil jeg sige, at... Øh... Ja, de lader over filmen. Det er faktisk sjovt. Det er faktisk nu, den ser jo ind. Jesus. Øhm, <laughs> var det, jeg vil sige. Jo, øh, det var en lumme I forhold til øh, SimCity, DS og øh, Anno og Settlers. Altså hvis man er sådan lidt sådan noget RTS eller bygget strategispil, så vil jeg sige, nu hvor jeg har prøvet alle tre, 17.01 Anno er det bedste af dem. Sådan efter min mening, så det er det, man skal satse på, hvis man vil ud Og det kan du godt finde ud af, det spil, Bill. Det kan jeg godt finde ud af. Hvorfor siger du sådan? Det kommer vi til, når vi skal snakke om, hvad jeg har spillet. Okay, godt. Hvordan kom jeg over på Sattlers lige pludselig? Snakker vi ikke lige om Harry Potter? Jo, men det, det var, det, jeg er jo ved at liste alle de tre spillere, jeg har Ej, spillet. Så altså. jeg selvfølgelig spillet en masse Puzzle League, men det er sådan noget helt... Sattlers altså, ikke... Åh oh, god, så endnu flere tæsk af <laughs> Hvad siger du? Sattlers, sig det er relativt godt, eller det ikke? TDS. Det er relativt godt, altså det er det gamle PC-spil. Okay. Jeg Ja, det, det? Yeah. det er med det gamle artwork og sådan. Med det gamle soundtrack også. For at Settlers 2 går fra, ikke? Øh, det gode Settlers. Det er Settlers, som er Settlers-Settlers 1'eren. Ja, det Nå. Det ikke huske. Nu bliver jeg lidt i tvivl. For det er mange år siden for mig, det her. Jeg tænkte bare, det her, det har jeg set før. Nå, men yes. Videre. Okay, Daniel. Yes! Vi skal jo gøre det kort. Det er jo 1 det, det er også meget, meget en, kort tre. i starten. Jeg har spillet også Dirt, og jeg elsker Dirt. Jeg kan faktisk bedre lide det end Forza, må jeg indrømme, fordi det er lige min stil, det har jeg også nævnt før i en podcast. jeg elsker sådan noget ned i mudder, down er en dirty racing, hvor man bare fiser ned ad en grusvej med 112 km i timen. Jeg er helt vildt med Dirt, jeg har næsten gennemført hele Career Mode nu, og jeg kan stadig ikke få nok af det. Jeg elsker alle de forskellige discipliner. Og Så det er det jo ærligt, at man ikke kan spille multiplayer. Ja, det er lidt tømme. Jeg er heller ikke den store multiplayer-spiller. Jeg bruger faktisk ikke Xbox Live særlig tit. Så, mm. så det betyder ikke, at det er helt Nej, jeg hader alles omkring det her bord lige nu. Det <laughs> kan godt forstå. Ja, jeg er godt, Tommy. Ja. Jeg hader også dig. <laughs> Ej, vrede. Vrede. <laughs> Ej, Dirt har jeg spillet, og jeg er stadig vild med det. Og så har jeg spillet um, The Darkness, som jeg også rigtig godt kan lide faktisk. Uh, overraskende flot spil med fantastisk stemmeskuespil, og en meget fed historie faktisk. Ja. Uh, Men nogle lidt frustrerende tekniske fejl, som vi også snakkede om før, Johannes. med. Ja. Og ja, hovedpersonen går sindssygt langsomt, og der er det her åbne miljø, det er ikke særlig spil, at du går imellem de her subway stations, som fungerer som en slags i spillet Og når du skal frem og tilbage mellem disse steder, så tager det evighed, fordi han ja, er meget, det tager meget lang tid. Der kommer det der jo ekstremt øh, stilfulde mellemskrinser, hvor man ser ham stå og lege med sin pistol Ja, er ja skærm, som er screens, er nogle rigtig fede load screens faktisk. Men ja, hvis de nu ikke havde haft dem, havde det så taget kortere tid at load? For <laughs> det ville jeg godt nok hellere haft efter lidt tid, vil jeg nok sige. Ja, yeah, det ved jeg sgu ikke. Altså, man kan jo skifte dem, yeah. øh, når den er færdig med at lave Men det ved jeg Noget ikke. Noget andet er, det er også går. bare det der, altså, nogle gange, man dør sindssygt nemt i det spil. Hvis ikke man har The Darkness-kraften på, det gider man altså. Jeg ikke. Jeg ved ikke, om man gør det, det nemt, men man dør på nogle underlige måder. Ja, det det, altså, uh, nogle gange kan du klare sådan et helt magasin fra et maskingevær i maven, og nogle gange så dør du bare, uden at du kan se, hvad der sker, fordi at du åbenbart ramt i hovedet, uden at du opfatter det. Ja. Og så er du bare død, og så er det sådan lidt det. Og så er checkpoints, er sådan meget mystisk spredt rundt omkring. Nogle gange skal du sådan spille en halv time igennem, for at komme hen til der, hvor du var ja. før og sådan noget, hvor du ja. nogle gange skal spille sådan fem minutter tilbage. Jeg har også tit oplevet, hvor jeg troede, hvor, hvor der stod den gemte spillet, og så mm. tænkte jeg, okay, nu kommer jeg til stedet, hvor jeg kan eksperimentere lidt, for den har lige gemt, og så dør jeg så. Og så står der så det sidste checkpoint før det, hvordan det så der er en halv time tilbage, hvilket er lidt irriterende. men Det har nogle, nogle fejl, hvor det egentlig ja. gør de ting, som det siger, det gør som at ja. Der er også visse sidequests, som ikke aktiveres, ja. når du får dem. Selvom man står objective updates, hvis du går derhen, så er der ikke ham, du skal dræbe, han er der ikke fx. Ja, ja, der fører du går tilbage og spørger ikke gang til, om han er der. Så en masse små underlige tekniske fejl. Og nogle i og for sig ret fede, men også meget frustrerende øh, første verdenskrig baner Øh, ja især fordi at du må blive beskyttet hele tiden af fly, som du kan se. Ja, sådan noget, at det er flyespillet udvindende. Ja. Jamen det er sådan noget, med, at man, man også øh, der er et specielt et sted, hvor du skal finde nogle, øh, en mand på et kors op på en bakke for ja. eksempel. Du kan ikke se bakken. Du kan ikke se bakken. Du kan ikke se manden på korset. Du kan ikke se hvor man vejer skal gå. Så, og ikke sådan så, så, inden med sådan at sådan vade rundt tilfældigt. Og hvis du kommer for langt væk fra ham på en eller anden måde, så bliver du teleporteret tilbage. Nå, det har jeg ikke godt. Det gør du. Hvis du går okay. lidt langt væk, hvis du ikke kan finde vej lige pludselig, så bliver du teleporteret tilbage til foden af den der bakke der lige pludselig. Ja. Og så de der fjender, der var der først, som du har skudt så respawnet, så du kan finde på at lande <laughs> midt i en ordentlig klump af fjender, hvor du bare dør sådan der på to sekunder, og, hvor du bare står hvad fanden skete der? Og det er, åh, oh, jeg er jo lige ved at kaste ud af vinde på det tidspunkt. Når det så er sagt, så er det altså... Det er et af de bedste spil, jeg har spillet i ret lang tid, vil jeg sige. På nogen andre præmisser. Altså, det er et virkelig godt spil. Det føles lidt sådan... Det skal fandme falde ud af Det er det Jamen, også. Altså, det, det er sådan lidt. Helt det er vidt, på Det måder. Og Det bliver meget bedre, jo længere du spiller det. I starten syntes jeg også, var det rigtig frustrerende, at man gik så langsomt, når man døde hele tiden. og forstod ikke helt konceptet. Og sådan noget. Hvad, altså, hvad skulle man gøre for? Du er nødt til at spille det efter spillets regler, så kan du ikke lide de spillespil. Det er selvfølgelig lidt ærgerligt, men spillets regler er faktisk ret fede, så det, det gør ikke ja. så meget. Øh, og der er nogle ufattelig fede setpieces i det spil. Nogle mellemskanser, der virkelig øh, er fantastisk Og så det bedste i spillet, det er, at Mike Patton, øh, forsanger fra Fate No More, og Tom Hauger og manden med de tusind stemmer, eller hvad man kalder ham, han lægger stemme til den her The Darkness, den her mærkelige kraftdage Og det er, lyder så, så fedt. Det lyder utrolig, utroligt godt. Ja. Øhm, så det er det hele, bare spiller, det er bare for at høre ham ja, det, vil, det vil jeg faktisk næsten det, sige. Det, alene for at se the, the Darkness, og se ham spille The Darkness, det øh, det er faktisk det værd. Historien er rigtig god. Spillet fungerer godt, bortset fra de her fejl. Også meget innovativt med, at de her to hoveder øh, ja. fungerer som dit hot, nærmest, dit hands-up display ja. øh, i spillet, hvor der er energibar på, sådan noget på deres øjne. Og du kan se, hvilke kræfter du har ved hjælp af den farve, der Energi er på deres... På deres øjne. Jeg Næh, sådan, der er sådan en farvet streaks ned af deres ansigter, ja. Ja. Ja. som sådan går nedad, og det, okay. det sådan fungerer som sådan en slags mana bar for din powers og sådan noget. Der. Det er meget men. smart lavet. Men det, det, er også, altså, det er også noget, jeg godt ved det, det er, at der er, ikke, der er ikke rigtig noget hot. Altså det er Nå. sådan... Du ser det ligesom i en film, og du kan se, ja, det er bestemt ligesom det du kan se din person. Du, hvis du kigger ned er der så kan du se din ben, du kan se din arm. Yeah. Hvis du går op til en væg, så står han ikke bare som en eller anden, ligesom jællesjuter, hvis man går op til væg, så er det ligesom om man bare et fladt stykke papir. Altså, der er ikke nogen <coughs> fysisk kontakt mellem ens pistol, som jo stikker rimelig langt frem, og så den her væg, som man ja. står lige kloster. Der ja, tager pistolen tilbage, ja. og det reagerer fuldstændig i forhold til omgivelserne. Så man står op ved en mur, hvis man står ved en finne og sådan. Noget. Øh, og hvis man sidder og gemmer sig bag en tynd, så, så løfter han sådan pistolen op over. Øh, tynden for at kunne skyde de her folk. og sådan. Altså, Det er ja. virkelig stilfuldt spil, og så er det nok et af de flotteste spil, jeg nogensinde har spillet, vil jeg sige. Ja, det, det er super flot. Bare den detaljegrad, der er nede ja. i de her subway stations, og det ja. der smussede, snuskede miljø, der er det super fedt at se på. Det er et af de få spil, som virkelig planer. Ja, fantastisk. Ja, jeg teknologi. skal også sige, det her er ikke en anmeldelse. <laughs> nej, nej det er et rigtig godt spil, så det, uh... yes. ved, siger, det er... Spillet, ja, jeg har ikke overdovist. Overlord, som jeg anmeldte i dag også, som er et meget sødt og sjovt lille spil. Ikke noget af men Nej. Det bliver faktisk værre, jo længere man spiller, det vil jeg sige. Synes du det? Ja. Så er der også, værre? På hvilken måde? Der er bare den mystiske fejl i spillet. Hvis du har klaret en boss, og du så går væk fra det område, og så på den tid, du går tilbage til det område, så viser den mellemskønsen igen, som om, at bossen er der igen. Hvilket er, er meget det. mystisk. Ja, det gør den visse steder, så det er sådan lidt. Men men så gør ikke... man ikke klipper noget. Det er meget Nej, så ser man en igen uden en person. Altså. Det, er, det er meget mystisk. Det er ikke... Jeg var godt nok rimelig skuffet over det. Det var et rigtig sjovt starten, det så blev det ret kedeligt ved at se det. Altid lidensformet, det gør det. Men, men meget sjovt alligevel. Nok om det. Tommy, hvordan du spillet? Oh, jeg har ikke spillet sådan meget. Jeg har været på Roskilde. Det var vort. Og så har jeg set to punkt. selv eller vort? Okay. Det er ikke godt. Jeg blev syg og sådan er nødt til at tage hjem tidligt og sådan. Noget. Så det var, ikke, det var ikke det fedeste. Men hvad har jeg spillet? Jeg har købt en ny computer, så selvfølgelig har jeg spillet et spil der er fire år gammelt. Jeg har spillet mange Conquest til fantastisk ATS. Ja, yes. Hvor det er sådan noget indianer mod yeah, USA, altså det er crazy. det gider jeg ikke gå i dyb med, fordi det er gammelt spil. Det er bare faktisk springe videre. Det du har slagtet indianer? Ja, jeg har slagtet slagt masser af indianer. Okay. I feel good. Politisk korrekt her. Ja, så er det ikke Det, jeg har spillet mest, det er selvfølgelig også uh, The Darkness og Resident Evil 4. Uh, og så har jeg været London, så jeg har spillet lidt... Uh, Portable Games, jeg har spillet en del uh, Riviera, The Promised Land til PSP, lige blevet udgivet her i USA, øhm, som er et, i virkeligheden er det faktisk et fem år gammelt spil, udgivet til Wondersworn Color i Japan. WonderSwan, hvornår I, den døde for mange år siden? Ja, den døde lang tid siden. Uh, det blev udgivet der i 2002, og blev den genudgivet i 2004-2005 på Game Boy Advance, og nu kommer den så på PSP, som essentielt er det samme spil som holder sig overraskende godt med grafikken. der var i en fantastisk grafik til Game Boy Advance. Og så blevet high-res her nu med en masse forskellige cutscenes, de har puttet ind i. Så det er et rigtig, rigtig, rigtig, flot spil. Det er et rollespil med en sindssygt dyb historie, som basalt set handler om det, som mange japanske rollespil handler om, som sådan noget nordisk mytologi, <laughs> møder japansk holdespil. Ja. Øh, men det er et af de få spil, hvor det virkelig fungerer godt. Det er en rigtig dybt stor. Og så det interessante ved det, det er, at du kan ikke kan styre din person. <coughs> til, <coughs> spil, spillet, spillet er bygget op det af sådan nogle... Det er interessant. Ja, jamen, det fungerer faktisk virkelig <coughs> godt. Spillet fungerer, er bygget op af sådan nogle squares, hvor du så har sådan en kort, og så kan du så vælge at gå til den ene eller anden side, for at man tilbage, og så hvordan er blevet du gør. Øh, og så ved jeg, at de her squares har sådan nogle forskellige events, du kan trigge. når du kommer ind til dem. Øh, der kan være en kise, du kan åbne, der kan være nogle monster, der kan være det og det og det øh, Men det gør at Spillet bliver, i stedet for at blive meget grind-baseret, som mange af de japanske rollespil er, så fokuserer det meget på historien, for de kan lave de her set pieces hele tiden. Øhm, og det er faktisk et utrolig rart rollespil at sidde og spille, vil jeg sige. Og mm. et af de bedre rollespil, jeg har spillet de sidste par år, vil jeg sige. Så det er jeg glad for at spille igen. Jeg synes, det har en vidunderlig titel. Riviera, The, The Promised Land. Ja. <laughs> det synes jeg er dejligt. Nej, det er... Øh... Take me there. <laughs> nu mener jeg, jeg mener nok, at... Øh, hvad hedder det? Øh... Ja, altså PSP'en kan jo spille uh, regionsfri spil selvfølgelig, så man kan jo bare importere det, hvis man vil, og det er ikke specielt dyrt, og det er virkelig godt. Så det er i hvert fald en anden værd. Øhm. Så har jeg faktisk ikke rigtig spillet andet. Jeg har spillet Carcassonne, det var den, jeg uh, yeah, oh, på, Det er så godt. Jamen Peter, han, øh, vi var jo hjemme med Peter, øh, mig og Dan. Og, øh, det synes jeg ikke, vi skal komme på meget. Det synes jeg, at det, vi skal tale lidt et om her. <laughs> det var jo, øh, Peter han ville meget gerne have, at jeg skulle prøve at sammen med, ham, fordi det var han jo glad for og rigtig god til. Og han øh, sidder så og forsøger at fortælle mig, hvordan man styrer det her spil, som jeg ikke aner, hvad jeg er. Øh, jeg siger så, nej, det, jeg gider ikke køre på det, jeg vil bare spille. Og så trykker jeg på nogle forskellige knapper, og så vinder jeg stort over ham, hvor efter han bliver sur og slukker sin Xbox. efter Danlen kommer, og mig og Daniel så sammen. Ja, så Slå holder op, I jer Det med mig som fattede <laughs> endnu mindre end Johannes. <laughs> efter Peter slår mig meget hårdt i lort. Det kan jeg ikke huske, om forbindelse med det spil eller det. Andet. Ja, jeg kan bare huske, at jeg slog dig på et tidspunkt. Ja. Og så, kan jeg, så bagefter så redeemede jeg så mig selv ved at smadre Dears i Puzzle League. Hvad var det? 24-6? Ja. Yeah. Godt. Det synes jeg lige, at jeg vil have med. <laughs> Men jeg troede Kakasson var dit spil. Det er det også. Bare ikke mod jer. <laughs> jeg var faktisk at sige, at jeg kom hjem, og det første jeg gjorde var at købe det. Jeg synes faktisk, faktisk, det var rigtig sjovt, da jeg forstod det. Ja, et pisse hyggeligt det. spil. Jeg har faktisk ikke tabt det endnu. Jeg har faktisk ikke tabt det endnu til nogen af jeg spiller. Jeg må være rimelig god til det af en eller anden grund. jeg forstår ikke, at jeg kan Men det er sjovt. Det er vildt hyggeligt. Nej, det er det. Du kan vinde over mig en gang. Ja, det glæder jeg mig til. Jeg kan ikke vinde et konsolspil. Det passer ikke. Du vandt i Doom. Jeg vandt, vandt ikke i Doom. Jeg tror, at det blev nummer 2. Nej, har du vandt Så er du meget vandt i Doom. Du, du vandt, vandt det første omgang. omgang. Ja, jeg tror også, du vandt i Doom. Interessant. Det er jo også et gammelt PC-spil. Det er jo ja, det, det, der ligesom gjorde. Hør, klik, sagde det lige snart, det så det. I know this. Videre til næste runde. Yes. Det bliver ekstremt hurtigt. Øh, fordi vi ved ikke helt, hvad der er udkommet. <laughs> vi har ikke fulgt med. Ude. Nej. Det er download, som sædvanligt. Og jeg kan lige tage det hurtigt på øh, PlayStation 3. Der er kommet to titler. Der er kommet Superstars Stardust, hedder det. SD. -HD, hedder det. <laughs> Standard Definition! Det er, ja, det er et nye trend, der er udgivet SD-spil til yeah. PlayStation. Nej, Super Stardust 2D er øh, en jeg af et gammelt Amiga-spil. Øh, et skyde-spil i stil med Geometry Wars. Vil du fortælle mere om den, Peter? Nej, jeg vil ikke fortælle mere om den <laughs> anden, men det ser sindssygt fedt ud. Vildt lækre effekter, og det er sådan ja. et spil, som jeg kan blive fuldstændig fanget af, ligesom jeg kunne med Geometry Wars. Jeg er enormt dårligst i Geometry Wars, skal det siges. <laughs> Nej, det er også. Men jeg synes, det er sindssygt fedt. <laughs> det, det, det, det, man kan sige, der er godt ved Super Stardust, det, er det der med, at det er sjovt hele vejen igennem, hvor imod sådan noget som Jimmy der skal du spille sådan et kvarter, 10 minutter et kvarter. Så går det i mok. Så går det nemlig i og så bliver det jo hvis man hvis man, det er det, første, det bliver interessant, hvis man er god til spillet. Ja. Hvor Wo så kan sådan indstille den en hel masse gange, så du ja. kan sådan få den oplevelse ud af, du vil have. det andet det er nucleus, og det en er faktisk ikke noget. <laughs> så springer vi over det. Den hvor vi har det. Daniel Xbox 360. Ja, der kommer nogle forskellige ting her i forbindelse med E3, hvor Microsoft kører deres bring It home kampagne som de også gjorde sidste år, lige ude i en hul, demoer og sådan noget der. Et par der mere interessante er Ace Combat 6-demoen, som som vanligt ser flot ud. Jeg elsker Ace Combat. Jeg er helt vildt med, det har altid været. Det er sjovt. Jeg er nu er helt blant. du fanden er der er kommet af demoer? Jo, Stuntman Ignition ja. er også kommet. Pisse frustrerende, synes jeg. Ja. Hold kæft, det er irriterende. Jeg, åh, jeg er slukket efter et par minutter. Hvordan altså. vælger man det? udgive en efterfølger til et spil, som alle synes har været det mest frustrerende det er spil. Det... Og som stadigvæk er ligesom ikke andet mere frustrerende, end det var før, faktisk. Jeg hørte, hørte du skulle være lidt mere sådan lidt udholdeligt, men fordi man sådan har fem forsøg til at fejle på hver bane, øh. hvor man i det første det PS2. Det var bare sådan, et forsøg, så du død. Og øh. det vil at altså sige, at hvis du ikke kører i perfekt lige linje, så dør du. Mm. Det Er ikke meget, meget realistisk, at hvis man fejler en gang som stuntman, så er man død? <laughs> jo, men det er... Du skal It makes for bad gameplay! Et... Problemet er, at, det er tæt, at du skal tage hele i eten streg her i ja, stuntman. Ja, ja. Det har ikke bare ja. en stunt gang. gangen, du skal køre hele den her store bane her, og ramme alle de her checkpoints, uh, som er PC til Sidste Sidste downloadable demo, det er Blue Dragon. Det uh, har ja, jeg ikke sk... set. Hey, har du mistet det? Hey, wow, ja. Johannes, Wanker, det til. Jamen, jeg har været andet. Det er rigtigt. Jeg har været Jeg skal, jeg skal, jeg skal er, Nej, du, du, må, du må ikke sige noget om Jeg vil hjemme spille du har jeg, se, det. Det podcasten her til, jeg vil spille Blue Dragon. Ja, yeah. yeah. nej. Fylder 1,3 gigabyte. Uh, det er intet. er det ikke de, den største de, de faktisk -en. endnu? Så. Ja, har de... pff, jo, det er har en største. Jeg mener, der var en, der var på 1,5, men jeg kan ikke ja. ja, en af de største i hvert fald. Ja. Så det er ikke at løbe. Uh, yes. Udover det så er der kommet en Fantastisk ordentlig begyndelig, rødfuld af trailer, og der er også kommet nogle uh, gode, downloadable er i form af Golden Axe til Genesis, uh, kaldet Drive her i Danmark, og uh, så er der kommet Sonic, det første Sonic the Hedgehog. De kom begge to i onsdags. Så hvordan kan det, det udgive... Mega Drive-spillet på Xbox. I don't know. Er det ikke der står, at de ser det i skændelsen Ej, det ved jeg ikke. Det står ikke. Det var, hvad jeg har hørt i hvert fald, hvad jeg har læst. Det går også skæde ikke af det. Det kan også skæde i arkædeud igen. I don't know. Det er i hvert fald Golden Axe. Og det er fedt. Og det er altid sjovt. Ja. Øh, sidst. Og spiller øh, en lille dværg, der sparker en lille nisse i røven. Så der en <laughs> nægisk øh, drikke op. En klassisk. Og ryggen på ham. <laughs> så der kommet en, lige for en evne til sidst, der kom en ny, uh, Guitar Hero song pack. Og Nej, ja, det er de har ikke lært den skid, koster stadigvæk 500 point, Nej. og det er nogle dårlige sanger. der. Er. Ja, og ved du, hvorfor de ikke kan lade den skid? Fordi folk, fordi folk kan downloade den helt det. vildt Peter Som de er 500 får 500 det, er. det er. Så vær et rigtig menneske, sådan der græder. Det er et rigtigt menneske, som ikke køber sådan noget lort Peter og Daniel. Som har dør det. Dag, du har ikke købt den her. Og er du fik point med. Ja, ja, ja jeg har stadigvæk 10.000 point på min konto eller sådan noget. Ja. Men jeg downloadede to, uh, de to, to af de første tre songpacks, fordi at jeg ville have Hey You og Bucket the Moon. Ja, jeg kom til at downloade Maltron. Og Stellar selvfølgelig. Nå, Det er en idiot. Udlægger kontrolbranchen. Ja, og det er sjovt, at jeg ser jo selv i min anmeldelse af spillet, at folk skal lade være med at downloade det, fordi det er for dyrt. Men jeg gjorde det jo, fordi jeg ligesom mente, det blev jo nødt til, når jeg nu ja. skulle anmelde det. Det er en god ansætning, Peter. Godt, så. A justification. Jeg skal nok lade være med at anvende næste. Men det var Eller gode sange. Sådan kan man retfærdigt gøre det. Altså, der var nogle gode sange derpå. Jamen, det er stadigvæk for dyrt. Det er alt for dyrt, men jeg vil da gerne have Stellar og Hey You og Bringing uh, Down the Moon. Bucket the Moon. Bring it down the Moon. <laughs> Fit. Jeg vil bare have det sjove trummesæt til Rockstar. Eller Så yeah. det. Rockband ser fantastisk ud. Skal vi så så bare jo. lige have videre til... Til runde tre. Selvfølgelig uh, i tre nyheder. Ting, der kommer ud af tre. Um, og vi kunne jo passende starte med de tre store pressekonferencer, som traditionelt tror bliver holdt um, for Sony, Microsoft og Nintendo. Hvis vi nu tager den traditionelle pressekonference først, um, så vil vi tage Microsofts. Den er rimelig standard, må man nok sige. Um, yeah. De viste egentlig ikke så meget nyt. Altså, de spillede meget på det rigtig, rigtig gode line-up, de har her i efteråret. Mm. Øhm, Fantastisk kørte for det. line-up. Øhm, havde en meget, meget mand op at fortælle <laughs> ting på et tidspunkt. Efter Peter Moore, som mange folk synes er sådan halvirriterende, så kommer der verdens mest irriterende brugtvånsforhandler, der og <laughs> står og ævler om, ja, hvor mange Xbox, de har solgt og alt det her. Det fungerede altså rigtig, rigtig dårligt. Det sjoveste var nok, at de valgte valgt at få den mærkelige band, der spillede temasange fra Halo. Men det var jo meget nogen fra Harmonics, der kom over på spillet. Var det fra Nej, det var sådan Nej, det var, var bagefter. Ja, der det fik Harmonics, Harmonix faktisk til ja, ja. rockband sammen med Peter Moore, yes. og det fuckede han helt vildt op i. Ja, det var sjovt. Men først, der startede de med et band, som spillede... Og det var sådan lidt en high school band, ja, der de jo havde lavet en aftale med... Nå, det var Halo 3 themes over. tre du er det sjovt. Jo jo, Sorry. Halo Ej, 3, det da... er hjemme, så øh, blev i hvert fald spillet af sådan et, et band, øh, som havde en rockstar-violinist, som øh, gik ud på platformen og fyrede den af. Og, Jeg tror hun var venner som malig. Det var egentlig meget mærkeligt, men det var da meget sjovt, egentlig. Jeg synes, det var en meget sjov måde at åbne programmet yeah. på, plus de lukkede også med, med sådan hele Halo 3-traileren. Øh, Måske lidt for så... øh, da Miyamoto kom ud og lavede Wii-diagent-banen sidste år, men... <laughs> Men så bagefter så går de så over noget andet musik, hvor folk, hvor Peter Moore og dem fra Harmonic står med nogle mærkelige små -price, plastik plastikinstrumenter og skal yeah, spille det her, yeah, yeah. rockband, hvor Peter Moore overhovedet ikke kan finde ud af det, trykker på pauseknappen hele tiden. <laughs> <laughs> det var meget mystisk. Jeg kommer fra forsangeren til at hjælpe mig at stå og stå bring me back in, bring me back in. Og man kan bare se at de der folk fra Harmonic står bare sådan, nej, nej, nej, han ødelægger yeah. vores prænske Stupid executive. <laughs> Så af en ting de viste så viste de jo en lille sne-trailer fra Halo 3 som var ja, men sådan jeg kunne godt lide jeg ved godt du synes den var skuffende men øh, og, og i forvejen er jeg ikke <nive> en kæmpestor <tune> Halo fan, men øh, jeg synes faktisk det var meget fed trailer jeg synes som... bare den var mærkeligt øh... altså jeg synes, jeg synes Halo 3 det er godt spillet Det er igen som jeg altid har om, jeg godt lide de her tunge grafiksystem, hvor man kan mærke der er sådan noget er tyngde i grafikken og det her Halo og det har, har Half-Life. Det er ikke rigtigt, hvad du mener med det. Nej, men, altså, <laughs> sådan med store det, det er svært og sådan noget. at sige. Altså, Half-Life er meget sådan robust i det. Det har en robust engine. Men ikke tungt? Jamen, jeg, synes, jeg, synes, jeg, synes, jeg synes bare, det ser tungt. Det er, det er svært at forklare, men jeg synes bare, det ser sådan... Ud som om, at det, er sådan det, det er meget svært at forklare. Det føles rigtigt, at det så rundt og... i det. Der er ikke alt for meget mærkeligt bloomlys og... Kæmpe kontrastfarve, ligesom i Gears of War, som jeg ikke er så vild med. Du mener, det er mere sådan realistisk på den måde? Ja, det er måske mere... Ja, det er måske mere realistisk, men <laughs> det har jo hvert en anden stil, som jeg klart bedre kan lide. Og det synes jeg bare ikke helt kom til at udtrykke i den her trailer, fordi der lavede nemlig det her meget hurtige klip, som fungerer godt i sådan noget meget in-your-face lighting, som de bruger i Gears of War og sådan noget, som Halo ikke har. Jeg synes, Halo det er noget, hvor man skal sætte sig ned og sådan, se detaljerne og se helheden til et længere klip, for man kan sådan forstå, hvor godt det egentlig ser ud. Jeg har hørt, at Halo 3 til gengæld skulle se fantastisk ud i single så måske. Mm. Men øhm, ja, ellers så annoncerede Microsoft jo ikke nogen øhm, nedsættelse af prisen, øh, fordi de mente, det ville være en dårlig måned at gøre det i juli, hvilket øh, var lidt skuffende, fordi der var nok mange, der havde regnet med at de alligevel, øh, selv ned det alligevel. Hjelpe om på, at PlayStation 3 er blevet sat ned i USA. Ja, øh, jamen, det kan vi godt lige tage nu. Altså, Sony de har jo så sat prisen øh, 100 dollars 100 ned faktisk. Dollars, ja. Ja. på 20 gigabyte modellen nej, nej, det, kommer, ja, det, nej det er 30, 60, 60. 60 gigabyte ja, ja. det kommer ikke til at påvirke os herinde 3. nej og de gør det også kun i en kort tid F.U.S.O.N.Y <laughs> ja det er en mærkelig beslutning jeg forstår faktisk ikke hvorfor de gør det men den en underlig uh, på en måde altså ja, ja vi kutter prisen nej kun lige et øjeblik men nu har jeg chancen for at købe en det er sådan en underlig mellemting sådan, hvor de prøver at tilfredsstille alle lige pludselig det virker meget mærkeligt ja. hvis de taber så mange penge så, som de gør så er det det de kan jo være, det ikke kan betale sig for dem at sætte prisen ned. Det kan godt være, at de ikke kommer til at sælge nok, at sælge prisen ned. De har ikke rigtig spillene til at... Nej, det, det er også det, altså det, jeg, jeg, jeg har også set den, jeg, synes, at, jeg synes, at det er et forkert tidspunkt, at Sony har sat prisen ned for dem, for de har ikke det her library til at uh, kunne gøre det. De skal bare ride den her bølge af, så skal de få udgivet en masse software, og så kan de virkelig begynde at presse den. Microsoft de kan sagtens sætte prisen ned, fordi de har spillene til det, der gør, at det vil være en fordel for dem at få solgt en masse Xbox, og så få solgt en masse spil bagefter. Øhm, Platinum 3, de har ikke helt det samme. De skal bare øh, de skal bare fokusere på at få noget software ud. Mm. Íhm, men hvis vi lige skal runde Microsoft pressekonference, så øh, det var en meget traditionel pressekonference, kan man sige. Øh, der var ikke de store overraskelser. Mm. Nej, overhovedet ikke faktisk. Nee. Det var lige en Only Halo 3 special edition Xbox, som var ja. godt og cool. Og det var sådan set det, <laughs> det var ikke <egentlig> meget værd, <laughs> jeg. Ja, det var meget fedt faktisk. Det var små fatlige Jeg må godt lige have det som kron. Jeg vil ikke have det nu mit fjernsyn. Nej, det vil nok ikke. Men, uh... I would. My du har også jamen, tæppe synes... i så passer matcher det de uh, der <laughs> ja, Det er <laughs> rigtigt, det er rigtigt. Yes. Du, uh, du kan også godt lide din Grow2 faceplate. <laughs> ja, det kan jeg godt. Så, yeah. så ja. Bare... <laughs> du går <laughs> ja, med sunken. Du Men med sunken men jeg synes faktisk, den er lige lidt... Altså, jeg, jeg synes, det er meget sjovt, sådan lige kort fanboy. Men, uh, men uh, den er sådan lidt... Jeg, ved ikke, altså. jeg kan ikke få den af igen, det er derfor. Ja. Nej, <laughs> Det var ligesom det en mærkelige ting til wii controller. Ja. De havde fået tilsendt sådan nogle mærkelige, og der var snakkes faceplates til ja, wii Wii-moden, ja. sådan et camouflagefarver, man så sætter den på, så er det totalt umuligt Ja, det lykkedes heldigvis. Det ja. fandme græn. Ja, det var ikke Brain så grin. parasite. No, jeg synes ja. godt, man kunne have forventet, at Microsoft havde gjort lidt mere ud af, hvad de ville vil lave i 2008. De, altså, de valgte bare at gøre det, der ligesom var det sikre. Ja. De kørte stille og roligt, hjem. man kan ikke rigtig kritisere pressekonferencen. Der gik nogen, der var nogle tekniske fejl og sådan Det var der de skulle alle sammen. Jamen, det er det altid altså. Øh, de kørte på deres stærke line-up og det er, de har det de støttet at gøre. for de det, det. altså. De, de har en rigtig, rigtig, rigtig god line-up. De, line de har potentiale til at kunne sælge et kæmpe spil hver måned fra ja. Nu. Ja. Men Eller bare fem kæmpe spil i november måned alene, altså. Så ja, men du måske også problemet med det i 3 det ligger som det gør, at det ligger midt i året. Fordi de har annonceret alt det der skal resten af året. Og det er for tidligt til at annoncere hvad der sker i 2008. Ja. Og det har ligesom været et ja. træt problem, så det handler mest om spil. Ja, det var i ikke er. to måneder, det virker sådan, det er lidt tættere på de her datoer, de her store udgivelsesdatoer i eftermiddagen. Ja. Ja, mm. Så det kan selvfølgelig godt være det derfor. Øhm, Nintendo's pressekonference. det var... Reggie. Ikke den The Regi næste show. The Reggie Show. Ej, det var uh, virkelig sådan en, når man tænker, what? Øh, hvorfor er, jamen det ved jeg ikke. Der var, der var, jeg, valget, altså. jeg savnede mere fokus på de ting, som jeg interesserer mig for som hardcore gamer, ja. og mindre fokus på en yoga modde <laughs> til min Wii. Jeg, det så noget, jeg... Peter, Du kan ikke vente med at prøve Wii Alvorligt. <laughs> det ud til sidst. Der er 20 minutter tilbage af pressekonferencen. Man tænker bare, nu kommer det. Nu, nu kommer, kommer han hans nye IP, hans nye øh, ja. serie, som han fremviser, ligesom da han fremvist Pikmin eller hvad han nu vil fremvise, og så kommer han ud med den her fitnessmodde, der ikke virker på konferencen oh. ja. Ja, jeg der er jeg var sådan, en af derover fra overfor gulvet af i E3 at den var rigtig sjov ja jeg tror også ja. den er sjov og det er fedt faktisk, faktisk også gerne prøve jeg vil, jeg vil faktisk gerne prøve altså, jeg synes det er et meget innovativt koncept altså, jeg synes personligt det er, det er et rigtig fedt påfund som uden tvivl om ikke andet så bare fordi at det kommer til at sælge helt vildt meget og det er et klogt valg fra Nintendos side det er det ud fra en økonomisk betragtning. Nej, det er ikke på mig, men, øh, men men det, det er der er godt en masse folk derude. Men man kan altså godt altså, og sådan, det det det opsummerer egentlig meget godt Nintendo's preskonference, det her med at det var virkelig geared mod casual gamers. Helt altså, vildt. præcis. Mærkelige spil. Der var intet interessant. Altså man så et glimt af Mario Kart 2 Wii der så meget Mario Kart i ud. Meget GameCube ud og ikke så lidt mere Simple end de andre ting. De fokuserede meget på, at de har lavet et officielt ret til den her Wii-controller til Mario Kart. Det var mest simpelthen peripheral. Jo bare er det samme, som det Ubisoft udgav til deres mærkelige Racing System. De alle mulige forskellige bambus. Og som det gør fungerer også. jo hurtigt. Du kan sgu også bare. Du kan tape et stykke paps rundt om din fjernbetjening, og så skal ja. dreje. Du kan også dreje, bare dreje på din fjernbetjening. Det er jo ikke noget, der gør noget ved spillet. Næ. Overhovedet ikke. Du kan ikke spænde det fast nogen steder. Det er bare. De i luften. Bizarre. Men nu står der Wii på den. Ja, yeah. Ja, yeah, det, det officielt Wii på og det værste det var de her pauser der kom væk. Det var der, også, det var der faktisk på alle pressekonferencer. Det her når de når de selv synes de annoncerer en vildt. Ja, Men til nu det var så det her det så det her mærkelige ret som Reggie holder op sådan og, <laughs> og vender og på, på, der kommer en eller anden øh, stor applaus. så sam. og bliver så, så er der bare i salen. Lidt ligesom, da Peter Moore holdt den nye Halo Xbox op. Flot <laughs> <laughs> <er bare> <laughs> klokken. Det er jo også mange, der sover. Og det er jo lige præcis derude. det, der er problemet med, især med Nintendos presse over branche. Det var, det var gearet mod Casual Gamers og hver E3. Der er de der ingen Casual Gamers der. der er ingen spil, det er da fint nok, at de sikkert får lidt... Lidt publicity ud i aviser, men det kommer, til, det, det kommer ikke sted, til altså. at få lidt publicity ude af aviser, det her Det kommer til Nej, at få helt vildt meget det gør publicity det. Men, Alle almindelige men aviser synes, det. det her er fantastiske nyheder. Ja. ja, ja Men behøvede de at gøre det ved E3? Det havde ikke noget med E3 e og der. Det kunne de jo også bare have gjort Altså Der var flere forskellige aviser, der udtrykte Der havde snakket med Nintendo om, at de skulle transmitere Den her pressekonference fra E3 Men de valgte de så ikke at gøre, fordi at det netop er en hardcore event, eller hvad man kan sige. Øhm. Mm. Og der havde Nintendo altså indlederet gong på den tid. Den så det for mig at sige, klart den mest skuffende preskonference. Jeg var faktisk... Metroid Prime 3, så ja, det gjorde du også. Super Mario ja, Galaxy. Mario, Super Mario. Super Mario. on stage demo, og så også en, en god demo af Phantom Hourglass. Ja. Gode demonstrationer ja. faktisk. Men lidt skuffende øh, deres spillelegnere, synes jeg. Ja. Der var ja. massen ja. svag hardware, sådan jeg godt kunne lide øh, fitnessbotten. Fra et business-standpunkt, ikke fordi det er noget, jeg selv vil købe, men jeg synes, mm. det er et klogt forretningsvalg rigtig. at gøre det. Men de flytter sig uh, bare det. i skæv retning, når de gør det der. Altså, ja. det er bare ja, for det er for jo deres ud. filosofi med at gå fra ja. casual gamers, og den her det er en rigtig god måde at gøre det på, fordi fitness er et stort emne. Så... Ja. Men selvfølgelig også fra min Nintendo Indre og Nintendo Fanboy, så er det lidt synd, at de går ned den vej der, og man er sådan vant til de gode, gamle, klassiske Nintendo-spil. Ja. Præcis. Ja, ikke. Så man stadigvæk den mest skuffende konference Var det også Sony Jeg synes du er gabende kedelig Synes du? Jeg synes Det var gæbende kedeligt. Synes er klar Der er vi uenige i Nogle kedelige, mand, mænd der stod og forklarede en masse tal og, og, Jeg synes at Sony sådan. havde lyttet til de ting øh, Som folk gerne vil have de gjorde De viste de ting De skulle vise De viste øh, en rigtig flot video for Killzone Øh, de viste mm -hmm. en rigtig flot video fra Metal så Solid 4 Jeg ved godt, du kan lide giver så lidt 4 Men de gjorde det ting, de skulle Det var den eneste pressekonference, Hvor jeg virkelig synes, at de gjorde, hvad de skulle der var ikke, øh, Det kan være, man er kedeligt Det synes jeg skulle altid, de her preskonferencer Jeg synes. Nintendo var helt klart den værste Jeg synes at Microsoft var rigtig god Bortset fra, at den manglede ting At glæde sig til yeah. i 2008 Manglede nyheder også Sony havde en rigtig god blanding, de har ganske udmærket line-up til efteråret. Slet ikke i nærheden af at være lige så godt som, øh, som Microsoft, men til gengæld så havde de en masse i uh, 2008, som man kan gå og glæde sig til. Så har de Little Big Planet, som jo... Er ja, det var også fantastisk. fantastisk. Ja. Uh, Gear Solid 4 var et af højdepunkterne for mig på uh, et tre. Sådan, det var rigtig god en ny trailer. Uh, de viste også... Uh, hvad hedder det? Uh, ja, det kan vi snakke om de viste en trailer for Resident Evil 5, som Microsoft også gjorde en lidt anden version. Uh, de har bare... Jeg synes, Sony har det rigtig godt all around lineup jeg synes de præsenterer det flot. Jeg synes de øhm, har spredt det godt ud, så de havde både dem der kommer her efter og dem der kommer til 2008. Så. Jeg hvis bare der er også mange gentagelser, så er var også meget PSP crap i starten som ikke interesserer mig, men det er selvfølgelig også bare en personlig Og minde. PSP var et fantastisk spil til PSP også, vil jeg sige. Det var ja, virkelig flot, endelig kommer noget godt til PSP. Ja. Øh, enorm pinlig stund hvor kan kom ud med en underlig special edition <laughs> som jeg synes var skidt og tåbeligt at ja. han kom ud og holde den der skydedat adapter edition op der. Øhm. Øh, hvad var det, jeg vil sige? <laughs> totally blank. Øh, jo, for meget fokus på home, og sådan noget der, som jeg er træt af at se efterhånden. Det tror jeg også for det bare... De innovative features, det er også bare, man, og hvad, man, altså, hvad man gerne vil have, fordi altså, jeg synes jo, at sådan noget som det er ret interessant, og har potentiel til at blive virkelig godt. Altså de viste nogle ting, hvor at man kan hoppe direkte ind i... Altså du går rundt sammen med dine venner ind i det her home, som... Der er sikkert der er mange mennesker, du vil bruge. Måske Uden tvivl, mig, men altså. absolut. Og så kan du hoppe direkte ind i et spil, spille sammen med de her mennesker øh, på et par sekunder. Og så når I hopper ud af spillet igen, så står I alle sammen sammen igen. Øh, det er sådan altså jeg synes, det er en rimelig god måde at gøre det på. Det virker innovativt, det virker, som om det fungerer, øh, og det er spændende at se. Og så er LittleBigPlanet, blandet ser jo stadigvæk forud er det fantastisk ud. Mm. Så... Lidt uenig om, hvem den bedste pressekonference var i hvert fald. Jeg vil helt, klæde, helt klart sige, at jeg synes, at Sony vandt. Jeg synes, Nintendo tabte. Men... <laughs> jeg tror faktisk selvom det virkelig bare piner mig er helt enig i min sjæl at sige, men jeg synes faktisk Sony holdt den bedste pressekonference. Nu så jeg ikke det hele. Jeg så kun noget af det, så det er så måske ikke, men... Mm. men det er hvis, Sony... man kunne lide, hvis man kan lide Sony-produkter, det ved jeg da ikke, så... Jeg har en Playstation 3, og jeg, jeg har haft alle PlayStation. Jeg kan godt lide Sony-produkter, men... Øh... Ikke <laughs> Nej, mest fordi jeg synes, ja, der er nogle svage model til det Der er nogle er, forskellige der, ting, at det er med det, altså, men Jeg vil sige, hvis man kan lide øh, de, selvfølgelig vil man altid... Altså, om, om Sony eller Microsoft holdt den bedste pressekonference, det er jo nok bare for nogle spil, man kan lide. Men jeg synes bare, at Microsoft havde nogle problemer i forhold til 2008. Hvor det er svært at se, hvad der skulle komme der, hvad de skulle kunne nå at annoncere, for at det kunne blive et interessant år. Jamen nu ved vi ikke, hvad de har i, I ærmet. Det kan også ske, at de kommer med en annoncering her senere på året om at ja, nye titler. Altså, selvfølgelig har de noget i ærmet til 2008, det er klart. Det er klart. Øh, men de valgte jo bare at fokusere på den line-up, de har til år, på de kørt på det der med, at alle de spil, vi viser i dag, dem kan, vi, dem kan I spille senere på, på året her til, til efteråret, til holiday season, på nære resterende niveauet 5 selvfølgelig. Øhm, og det var det, de valgte at køre på. Og fra det synspunkt synes jeg, det var en fantastisk pressekonference, fordi jeg kunne sidde og se alle de her titler og jeg kunne se gameplay fra dem. Og jeg glæder mig til, uh, Mass Effect bare jo chok, ser færdige ud og alt det der. Og det kunne jeg personligt rigtig godt lide at se, alle de der fede Det ja, skulle sikker, de jo også der. gerne, for Mass Effect skulle jo være udkommet nu. Og ja, ja præcis. Ikke, præcis. <laughs> Men ikke de kun det, der er også en masse andre gode spil, som, som kommer senere på ja. og det, var det, jeg, altså, det er godt klip af e 3 det er... Ikke nødvendigvis alle de der nye annonceringer og ting, som vi ikke ved noget om. Det er selvfølgelig spændende nok, men jeg vil bare gerne se en masse gode gameplay videoer fra spil, som jeg kan spille om 3-4 måneder tid. Mm. Og det synes jeg, jeg, fik en masse af fra, fra Microsofts preskonference og E3 generelt, selvom E3 måske var en skuffelse på et andet andre på, øh, punkter. Jeg vil, bare nyheder, jeg, synes, jeg... jeg vil også helst bare have nyheder, vil jeg også sige. Mm. Øh, jeg synes, det var en skuffende E3 set fra den synsvinkel, at i hvert fald i forhold til de preskonferencer, at... Jeg er ikke særlig interesseret i at se de her gameplay-videoer for spil, som udkommer om et par måneder, for dem kan jeg alligevel spille om et par måneder. Jeg vil gerne se de her nye ting, jeg vil gerne se de innovative ting. Jeg synes, e tre sidste år var utrolig interessant, fordi især Nintendo holdt en så fantastisk pressekonference. Markus mm. har holdt også en fantastisk god preskonference sidste år. Der til var Sony's jo klart den værste, fordi de netop ikke valgte og øh, Altså, de gjorde meget ligesom. Nintendo har gjort i år, og de gjorde meget ligesom. Øh, <coughs> det er dels ligesom Nintendo og Microsoft gjorde det år, så spille på det sikre og tænker, at ah, vores PlayStation skal nok sælge, fordi det er en PlayStation, kan man sige. Så lidt uinteressant de tre i år, fordi at det fokuserer så meget på de ting, som man alligevel kan spille om to måneder, for min fald min, mm. Hvis man vil gameplay video, så er det sandsynligvis et ret godt indtryk, at jeg sige. Jeg synes, <laughs> ja, altid dem, sidde hjemme og følge med i de der videoer der. men Jo, det er rigtig nok, at der var <coughs> skuffende mangel på, på alle mulige nye ting. Mm. Men der var også kommet utrolig mange nyheder ud jo. inden. Ja, det, ja, ja, ja. ja det er der slap nemlig rigtig mange ting ud. Det må også have været noget at gøre med, at de har været vant til at skulle annoncere det i maj. Ja. Øh, de skal også lige have tid til at starte op her i juli. <coughs> så. Men på den anden side, hvad kan man annoncere? Altså, alle de store konsoller er ude, og krigen er godt i gang, ikke? Altså, hvad, hvad skal der til? Udover sådan nogle små halvhjerneforsøgelser? Spil, for, så spil, så, så... spil. <laughs> spil, ja, spil. <laughs> spil til PlayStation 3. Spil til PlayStation 3, 3, som er fede, og, ja, og du til Wii, som kan om at <laughs> man skal købe den. Ja, men ja... Lad os gå videre til nogle af de uh, separate nyheder ved 3, Nu af de spil, vi lige kan dvæle lidt mere ved. Med, som Metal Gear 4 så har de vist en ny trailer som de altid gør til de tre ja? mm. som altid var det en lang trailer ikke helt lige så lang som den 10 minutters trailer det viste sidste år men dog 6 minutter lang og halvdelen af var en fight sequence mellem vampire og Raiden fantastisk, fantastisk fight scene fantastisk jeg synes simpelthen at den der trailer var, var virkelig god den viste øh, et realistisk, øh, realistisk syn på hvordan grafikken kommer til at se ud som jeg synes er, jeg synes, det er flot jeg synes det ser godt ud meget skarpt, øh, rigtig god stil det viste nogle nye, interessante drejninger i historien i forhold til, at man nu får at vide, at det kun er ni år siden, at det her med Shadow Moses skete. Selvom at både Liquid og... Jeg har opgivet at følge med i historien. <laughs> Hvis man har spillet det første spil, så ved man i hvert fald, at Liquid Snake og Solid Snake er de to modstandere, og øhm, alle dem, der har set traileren til firen tidligere, de har jo tænkt, at oh, de her de ser meget gammel ud. Der. De har og overskæg, som alle gamle mænd jo har. Øh, jeg vil ikke længe, om det er overskægt det <laughs> har ja, de når man 50, 50, 50, så får man ja, snotskålet ja. og de er i hvert fald lige, lige nede mænd på over 60 øh, hvor at de jo i mælker er måske er måske sådan noget. nu får man så at vide, at det her er 9 år senere hvordan kan de så være ældet så meget på den her tid det får man så lidt mere, af ved jo mit trader, hvis man ikke har spillet spillet så skal jeg selvfølgelig ikke det er det er et, et hårdt liv et det er derfor, det, er, at rejse, det, er og det er rundt er øh, Jeg ved ikke, hvor den er offentlig. Yeah. <laughs> men det ser Det, er været, det ser noget fantastisk noget. ud. Æ, endnu en gang viser Kojima, at han er en fantastisk instruktør. Ja, instruktør. Og det er det, jeg har Key Keyword. Han, han burde lave han vil, film. Ja, men han, øh, han ville jo heller ikke lave, men, det så, lidt fire, men så fik han dødstrusler. For det er definitivt han sidste det her. Så får han flere dødstrusler. så laver så tager jeg lige fem Jeg vil gerne leve lidt længere. Men... Hvis vi nu taler om Potima, så, så siger han jo også, at han nu talte her efter i træ. Synes, det var meget skuffende træ. Han kunne ikke øh, lide den måde, var struktureret på. Mm. Øh, han vil gerne tilbage til der store... Skal vi sådan lige uddybe lidt for dem, der ikke ved præcis, hvordan, hvad det er, der er lavet meget, om? Ja, meget kort. den tager du lige, Peter. Nå, okay. Jamen, altså, de har jo bare lavet det om, så i stedet for, at det var sådan en stor messehal, så er det nu blevet ja. øh, meget øh, mindre haler. Øh, og, og, da, hotelværelser. og hotelværelser som, hvor det er sådan en eksklusiv eksklusiv ting, hvor ja. man for eksempel for meget få mennesker kunne komme ind og spille Halo 3 og sådan noget dele. og det er simpelthen det, hvor det, altså, så det er bare det der skete kan man sige. ja altså, altså før det var det jo afholdt i det store LA Convention Center ja. ja, alle, alle, alle kunne mere for, eller mindre komme altså. ind det har jo altid været et trade show for udgivere og journalister faktisk virkeligheden var det jo mm. kun for udgivere, så blev det for journalister og så blev det lige pludselig for alle mennesker mm. og nu er det kun blevet for en ekstremt Nøje udvalgte af journalister. Mm. Der var cirka 2 3000 journalister øh, og udviklere til stede her, hvor der plejer at være op mod 70-80.000 mennesker. Til 3 Så det, de har virkelig skåret det drastisk ned. Øh, og det vil sige, at de skåret alt det her lir væk, der plejer at være på et tre. Buff Ja, det er noget Tommy han, øh, han kiggede længe efter. <laughs> Plastik patter. <laughs> ja. Så ja, det har de, de har skåret pigerne væk, og de har skåret øh, den musik anden... væk, og de... Røde eller en eller anden hangar. Hanger hangar ude Monica et eller andet sted, og en Som skulle være ret varm. Ja, det hangar. skulle være rigtig varm, ja. Det er hangar typisk, hvis det ja, er varmt. Det er lidt op-sure ja. Så Men Kojima, han ville i hvert fald hellere <laughs> tilbage til, til det gamle træ, nok noget med, at han laver de her vanvittige trailer, hvor han godt kan lide, der står en million mennesker og kigger på hans skærm, hvor den her ene trailer kører og bløffer alle. Men det er også alle. for dem, der er det altså den feedback, som de lever af, er jo også bare de her fanboys, der står nede og bare savler lige så De kan se en grøn hat, og de ved, at det er Zelda. Altså Det er jo sådan noget, Og så er selvfølgelig... Nu så vi godt nok lige kunne gimme med det glæde. Men altså, alle de her fanboys, det er, jo dem, det, er jo det, det er jo den feedback, de vil have. Det er ja, jo de... Altså, de der sure røve, som sådan nogle spiljournalister typisk er, ikke også, dem, er de, altså, dem får de jo ikke noget ud af overhovedet. Nej, det er jo derfor, de har været så trætte af det. Det er klart. Så Det bliver spændende at se, hvad der sker med i 3 Mm, gang. Så ja, er der er det i tre overhovedet? Ja, det er det. Det bliver spændende at se. Jeg tror, det bliver større næste år. Ja, jeg må lige, vi må lige vente og se, om det overhovedet overlever, hvordan de ja. forskellige folk reagerer på det. Altså, jeg synes, øh, den feedback, man nu kan se på i tre er, at det fleste har været sådan skuffede over det, vil jeg sige. Mm. Ja. Øh, det er i hvert fald ikke været det bedste i 3. Ja, også spilleransøgerne selv har også været sådan lidt ude. Ja. De har ikke været så glade for det, fordi det de har ikke haft de samme muligheder, som vi har haft i foregående år. Præcis. Der er ikke nogen tvivl om det selvfølgelig er blevet rarere for journalister at være over ved 3 Og det var også en af... Men skal ikke være rart. Det skal ikke være rart. e skal være vanvittigt hektisk og bare crazy, crazy i 3 dage, og så skal det være det. Der skal være mulighed for at dø med at blive trådt på. <laughs> fanboy. Ja. Death by fanboy. Jeg kan da godt træde, <laughs> hvis du vil have lidt spilling i livet. Kun <laughs> hvis det var i 3 Okay. okay. Videre til to udgivelsesdatorer. Interessant udgivelsesdator for øh, Wii-spil. To af de nok største Wii-spil. Ja, yeah, altså. Øh, det... Jamen <laughs> yeah, den ene, det, det var så sjovt, fordi det var den måde, at altså, den guitar, altså, nu tager. Okay. <laughs> <Tak> <laughs> Forfra. <november. laughs> Super Mario Galaxy kommer 12. november. Wee. Super fedt. Øh, glæder mig som en pony, der har fået viden for længere ben. <laughs> <laughs> det er ja, øh, og, og det ser fedt ud altså Supermark Galaxy ser fedt ud ja, Bikustyme han kan være en bi bikostyme det er jo jo det er nuttet det er fjollet det er fedt øh, den anden dato det er øh, den ja det er Super Smash Bros. brawl er det ikke det der hedder oh, jo, jo. Um, var det ikke oktober eller sådan nej, det december. er det, det fedt at det er jo Regis måde at forklare altså, han lægger sådan op til uh, du sker, når det kommer! og så siger han så den 3. december der var ingen der imponerede, fordi det spil skulle have været udkommet igen, <laughs> ja. ligesom øh, hvad hedder det Mass Effect skulle jo være udkommet for længe siden. Det går ja. nok en anden konsol, jeg springer lige lidt i konsoller her. Men det er sådan noget, hvor man så, så, man så meget ikke meget imponeret, når de så sætter en dato for noget, som er forsinket. <laughs> altså, det kan han ikke stå og forvente, at man skal komme med. Men 3. december glæder mig. Jeg ved ikke helt, om det kommer til at passe med Europa. Gør det det? Det, det, det ved jeg faktisk ikke. Tror vi det før jul til Europa? Det er det seks måneder jeg. efter noget. Ja, to nu lige. Så til jeg vil rigtig gerne spille de spil, og jeg vil også rigtig, rigtig gerne spille, hvad hedder det, Metroid Prime. On, det, ser, nu har jeg altså et video, jeg har siddet og setet Metroid Prime. For hulen! Det ser fedt ud. Altså. Det er slet jeg er ikke så vild med, hvordan styringen ser ud til at blive. Nej, det fordi blive smakker, ja, det ser ud til at blive... Øh, meget first-person Men, men shooter, det, jeg synes er interessant ved det, det er... Det er også en first Ja, det er en first-person ja. men ikke helt så meget som Hunters var noget mere fps ja. end, end den, som det er jo ellers sådan lidt et lidt adventure-spil. Ja. Men, øh, men det, som jeg synes er interessant, det er... Ja, det bliver nok meget mere action-packed. Men, øh, men der er et interessant potentiale i det her med, at man kan låse fast. Fordi det holder det jo fast i. Øh, man låser fast modstanderen, og så bevæger man sig stadigvæk rundt omkring mm -hmm. modstanderen. Men, det kan godt Men man skyder frit ja. i forhold til, at man har låst fast. Og det synes jeg er ret interessant. Hvordan kommer det til at påvirke gameplayet? Det glæder jeg mig helt vildt til at prøve. Det der med, at man sådan set bare siger, Hov, du der bad guy, gun uh, space pirate, nu er, du mit, nu er du lige mit anker. Og så kan man rotere rundt om ja. ham som en... Uh, et eller, andet, et eller andet, der yeah. roterer hurtigt, og så kan man så bare skyde frit på skærmen. Altså, det synes jeg da er ret. Altså, det lyder vildt Det synes jeg det lyder, det, det virker også lidt ligesom de Evil, kan man sige, Bortset, hvor man ikke låser sig fast på fjenderne i det. Men, det som jeg stadig var... <laughs> Det var <helt> vildt. <laughs> Det var jo så altså det, der var min point. Ja, det var lige nejagt det, at man låser sig fast, fast på modstanderen, som jeg synes nå, er interessant. Ja, ja. jeg, jeg, jeg tænker mere på det her med, at du sigter frit rundt på skærmen, uden at nødvendigvis dreje kameraet. Nå, nå, ja. Det som jeg er bange for, det er altså det her med, at man skal sidde og holde den af dumme midt på skærmen hele tiden, folk- og dreje-kameraer. Ligesom i Red Steel, fordi hvis man skal det, så bliver jeg så altså irriteret. Jeg synes nemlig, det virkede så godt i Resident Evil, hvor du bare sigte på det, du nu var på skærmen, og så drejer du ikke skærmen ved at dreje ud til siden. Jamen, det, er ikke nok, det, kan vel, det kan være sådan lidt... Man man ikke men ikke det virkede filmen, faktisk meget også. godt i Call of Duty. Nej, det behøver ikke låse på film. Man kan bare gøre det på god gammel FPS-mane, og bare sigte alligevel. Jeg jeg jeg, jeg ja, men ikke... så bliver det nemlig en FPS-styring, og, ja, og det præcis. fungerer altså ikke så godt på Wii indtil videre. Altså. Jeg synes Det jeg synes det. faktisk det fungerede. Altså selvom jeg ikke var så lum på øh, på Call of Duty 3 konvertering til UE for at sige det mildt, jeg synes, det er noget lort. Øh, så fungerede hele det her med at bevæge sig faktisk. Sådan, Nå, lunde. Okay. Selvom jeg ja, er den der måde, altså det kan godt fungere. For nu med at der ikke ryster en Xbox på hånden eller på en PlayStation 3 eller på en PC. Det er jo det der Jamen det er der rigtigt, det er mand. rigtigt. Det er sådan lidt ja. Så ja, spændende, spændende. spændende. Det bliver spændende at se. Okay, um så har vi snakket lidt om Halo 3, Killzone 2 har vi ikke snakket så meget om, men der var jo lidt øh, i mødesøbet med spænding, fordi at de for to år siden på E3 viste den meget famøse CGI-trailer, fandt man jo så ud af. De øh. kaldte det godt nok Ingame, ja. <laughs> en fantastisk flot vi trailer In-game, CGI. In øh, det var det Ingame! Men det fandt man forud af, at det var en anden, de har fået et filmstudie til at lave ja, ja. en trailer, som bare skulle vise, hvordan de regnede med, at ville vil komme til at se ud, og det fik de utrolig meget kritik for. Så præsenterer de en video her på e 3 som faktisk er lidt jeg, er overraskende tæt på det. Jeg synes, jeg synes det ser utroligt godt ud. Nej, det synes jeg sgu ikke. Men altså det, den ser flot ud. Men yeah, det kan man det, ikke komme i selvfølgelig en låne eller råd ikke trailern nej. Konceptmæssigt hvor de kommer flere ind der. Nej, nej, men jeg synes altså det ligner det, men men grafisk mæssigt er overhovedet det er bedre er end man fra. kunne forvente. Jeg synes jeg er helt klart. Jeg synes det lige jeg forventede det. Det kommer også så ind på at man forventede den trailer. For ja, ja. <laughs> det var jeg, det lige de låder. Jeg jeg, jeg, jeg jeg synes jeg synes det er meget meget tættere på den trailer inden jeg havde forestillet. Inden du havde forestillet. Jeg synes det er en af de en af de pinste shooters jeg har set på i3 her i år. Jeg så for eksempel i Call of Duty 4. Unreal. Så jeg synes den er pænere i Barnes <laughs> jeg synes den er pænere end Unreal. Jeg synes også den er pænere end Call of Duty 4. Jeg synes ikke den er pænere den er Flotter in Crisis, Der synes jeg nok også er, er flottere, men eh uh, Unreal ser sindsfind. Unreal altså ser fedt. <laughs> Både PS3 er Ej, jeg Eller, jeg er jeg og jeg synes, Jesus Crisis koster så, så brun og kedeligt ud. Altså det er... igen det så der, er tomme. det der det der hvor virkeligheden den er, er brun de og kedelig. <laughs> skal blomstre der bare sprænge. Ja, Call of Duty 4 er ud. også virkelig sejt. Jeg tror det, siger, det, siger, det siger, ah, Jeg jeg, jeg synes rigtig, at Call of Duty ser uh, jeg kan ikke lide den der stil. Jeg kan jeg, jeg kan slet ikke lige den, den stil nok. Altså. Men jeg kan godt se det er flot, <laughs> men jeg kan ikke lide, at alle finder er sådan oplyst, er sådan mærkeligt blå med, jeg kan ikke lide det der hvide, det der urealistiske lys. <laughs> <løs. Ja. laughs> ah, nu skal du også på. Det var også flot. Det er også altså jeg vil synes bare, altså jeg det, det er flot nok, men altså jeg synes det også Call of Duty flot nok, 4 men. er flot, men det er flot. ikke men jeg altså, synes ikke, det der er så imponerende. Jeg var ikke imponeret. Ja. Det er On Build 3 2. igen. Altså, Jeg synes, jeg kan ikke blive... Nej, det uh, synes jeg ikke. Jeg kan simpelthen ikke, ikke komme op og køre over det der spil. Jeg kan komme op og køre over Bioshock-grafik. Det er så det. Det er også åndssvagt flot. Ja, ja, det er det. Det uh. det. er det. Men det er jo mere stil end en grafiksystem. Ja, ja, det er nok det mest stil spil, jeg har i ja. mange, mange år efterhånden. Crysis ja, var... er stadigvæk ud til at blive det flotteste. Mageshock-grafik, synes jeg. Det er en bantuy med flotteste shooter <laughs> nogensinde <laughs> Nej nej nej nej nej bare ved, Nu sagde jeg det, er lige det mest stilrene spil Det synes jeg så stadig at Prime er en af de mest stilrene spil ja. Det synes jeg Det har jeg bare sagt ja, Det ser jeg bare ud som op, Jernie, det, var. det synes jeg, jeg Det er helt lige den måde hvor alting ligger op i uh, sekskander på Det hele det er så gennemført ned til det mindste detalje det har I ja. så bare slet ikke lagt ja, ja, ja, det Jo, okay. jo, det har jeg. Det har jeg, jeg kan virkelig lide stil. Jeg skulle stil, måske det, have omformuleret og sagt mest originale stil ah, Den der undervands art deco-stil ja. Men på den måde og det, er det også hvor det, det, det bare gennemført det er gennemført. Hvor, hvor alt det har sådan store øh, rør på og sådan noget der. Og ja, ja. ledninger og store sådan måler. Kogere. Kogere. Det, er meget det eneste, det eneste jeg har med det, det er det der med, at Lige hvor meget det prøvede at skivle, så kan du, så, så du, du kan stadigvæk se, at det er Unreal 3-motoren, og det har jeg da en lille, lille smule svært ved. Ja, men, men den er også, det er også altså, en flot motor. Det er en flot motor, men den er også, også lavet i 100 spil efterhånden. Og det er sådan, jeg havde, det er lidt, kan I ikke huske dengang, hvor at Quake 3 blev brugt til alle spil, og alle spil så ens? Det var altså Nej. også lidt det samme. Jamen, det, Tommy, det må du huske. Ja, Quake ja. 3 kom, den grafikmotor blev også til. Øh, og uh, det, Unreal boldtaget. Engine, den blev også brugt. Ja. Og Wulsenstein Engine, ja, det der er faktisk. mange af de der spil, man bare kan grave op, som bare ja. ligner det fuldkommen, bare går igennem de der åndsfage korridorer. Ej, sådan har jeg lidt med det. Men nok, det er nok om det, nok om det. Bare jo nok stadig. De, de ser alle sammen polerede spil. bare øh. det. Det, jeg det. Jeg synes ikke, plod. vi skal snakke mere om flotte shooters, fordi jeg har det lidt sådan, fuck hvor der mange af dem, altså, det skal nok få <laughs> fedt alt sammen, altså jeg kan det sådan lidt, godt så. Jeg ja. synes, der er andre spil, der er blevet mere interessante, fordi det er simpelthen, jeg er bare blevet mættet lige pludselig med... med det var jo også for år siden, men nu er jeg bare sådan med på vognen igen med shooter. Efter at have spillet The Darkness, som var et fedt shooter-spil. Ikke for at snakke for meget om det igen. Nu skal jeg ikke snakke om <laughs> det igen. Vi må <coughs> lige være Okay, videre til næste. Et andet spil, der ser fantastisk godt ud, det er Resident Evil 5, som de viser en trailer fra. Der kommer den fulde trailer kommer om to uger, men de viser to forskellige trailer. En på Microsofts pressekonference og en på... Sony, som bare sådan lidt forskellige. Det er stadig bare en trailer. En trailer, den siger. Fantastisk ud. Ja, ja, men gameplay, tak. Det er ligget, det. Det er altså, det, lige Altså, det er bare en udgave <laughs> af den, det det er den trailer, vi så for i sidste år, nærmest med den samme hovedperson. Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, der er noget med i den her. Jeg vil sige, det, traileren er, hvor at, man... Man siger, kan være det <laughs> <Ja. laughs> Men man får det, mere at om det. Det. Det, er jo, det er jo for åbenbart altså, Afrika, for, ja. øh, hvor at der er nogle sorte zombier eller hvad det er, som... Øh, som løber efter vores fødevarezone. Og det, det, jeg synes, det, det, det ser, hvis, de, hvis de kan klare det her med at spille fornuftigt på den her politiske det her politiske, de har i det her med hungersnød og Afrika og den tredje verden og sådan noget, så kunne det altså godt blive helt fantastisk. Hvis de kan fortælle en god historie. Ja. Ej, det har de så ikke gjort endnu, men øh, en gang skal jeg være den første for Capcom. Så. Det er lidt ligesom firen, øh, ligesom hvor de har det der med, at det er de mere realistiske zombier den her gang. Øh, så for fra det. <laughs> ja, så godt, ja, men det lyder ondt. Ja, man skal, skal også forklare det. Det er realistiske zombier. Ja. Zombier, hvor deres hud ikke hænger ned af benene ja. og man ikke kan ja. se det skrive Det ligner rigtige mennesker, men som har en eller anden form for rage. Og når eller, du så skider hovedet så op er. af dem, så, så kommer ja, der, der er en eller anden fordi Resident Evil 4 var markant bedre, før man fandt ud af hvad der egentlig foregik i historien måske ja, ja. det var den der dværg, der lige pludselig med sin blomst eller sådan noget, eller andet, som var en boss på et tidspunkt det <laughs> ja, det er... Nå ja Han er lige en Napoleon-tum Nå ja Nå ja Kast the land of this man magnificent på architecture undskyld men Det, det var, var. Der var sjovt når man tænkte du gør på Resident Evil 4 så finder man ud hvor åndssvæt det spillede egentlig var yeah, yeah. men det er stadig godt at spille Det <laughs> ja. med Resident Evil er også at efter et stykke tid når man spillede det så forsvinder zombierne så bliver det sådan en underlig mutant at man kæmper mod der yeah. Mit nej, nej. problem med fire, det var, at det overhovedet ikke var skræmmende på nogen måde. Ja. Det var bare et actionspil, jo. Ja, det er var nok. Det, var det, var, det, det havde ikke den god. der samme. Øh, ikke fordi de gamle var skræmmende, men du fik det der chok samtidig. Ja. Øh, hvor hun ja. hoppede igennem vinduet og sådan noget. Der, og det havde sådan en speciel stemning med zombierne i de gamle spil. Øh, ja. Som bare kom sådan noget sjovt og sådan noget i store mængder. Og det har det ikke rigtig mere. Det var fordi, man kan ja. dreje nu, rent faktisk. Det kunne man jo ikke i de gamle spil. Jamen, det er bare sådan en zombiernes natur og sådan noget. Det, det, det, altså det er stadigvæk et super fedt spil, men det har bare ikke den samme. Nist. Så, så du synes, det de skal genindføre den der tank for at gøre det svært? Nej, det har ikke noget med styring at gøre, det har noget med sådan en setting, og de finder det kæmpe Ja, jeg forstår det godt. Det er sådan set øhm, det. det. det, også det. Altså, jeg synes stadig, er et Evil 4 er fantastisk spil, men det er ikke et gyserspil, det synes jeg heller ikke. Så, ja. så vil jeg hellere gå til Silent Hill. Ja. Som de har annonceret en femmer i, men teaserer må man sind. ikke så noget fra. Men det er, det er psykologisk horror, i det Hvorfor er det lige, at de citerer Fallout? What? No. War never changes, siger han i uh, Silent Hill 5. Ja. Fedt gør det godt det? Fordi tænker, at det der foredrag at træde, skal have noget af, det er fandme ja, en derfra. folk <laughs> godt. <laughs> Men det virker bare ikke helt så godt, når det ikke er Rob Perlman, der t nyheder fra E3. Tommy, nu tager yeah. skal jeg slå igennem? Så er vi stille. Ja, I må godt være uh, sådan lidt gejle jer selv. Tommy's moment to shine. Jeg skal nok give min mening, med det, det vil jeg altid gerne. <laughs> jeg kender ikke, at nogle spiller står ja, herovre. Tag nogle af de store. Uh, det nye Turek-spil. kommer nu, Turek. ja. det kan jeg yeah. ned, det kender jeg. Myrde, uuuh dinosaur. Og... Troede dinosaurer. Og... Ja. Jeg er faktisk så lidt altså jeg er så lidt fan af Turrock spillet ja. som nu altså ja, det er virkeligligt. Jeg spillede det første. Lige... Jeg, lige... jeg ved godt at Daniel han sidder og tænker wow wow wow. Nej nej, jeg <tryk> er jo det er ikke en ret øh, fantastisk. Jeg er ikke på nogen måde ja. fan af Turrock. Jeg elsker ja. det første til 1964, det første Turrock. Men øh, jeg kan huske for det snart lang tid siden efter han der kæmpede jeg med Dennis om at få Turrock til jeg tror det var den oprindelige Xbox eller sådan noget. Åh, det var du lige frem om. Ja, dum som jeg var med kniven. Og og det du var, en... var og så inden jeg med at skulle anmelde, og det var et lortespil. Eh, <laughs> øh, men det nye Torak her ser ser vildt fed ud. Altså, men jeg skulle lige med buer og pil. Ud. Det er bare fedt. Her ja, du kan stikke folk <laughs> ned, det alle lidt muligt. At de der knife kids, så lige kom og, sådan lige, ah. og det også, kun så lige. Apropos, der ratte her også virkelig. Det, ja. Ja. Ja, men jeg tror det, altså de har de der kæmpe rustninger på. Jeg gider ikke helt forstå, men alligevel en god lige følelse i game. Amen Torak har han har en god biceps der. igen. Sådan han. Ehm han havde godt lige lagt mærke til i spillet. Det er nogle biceps. Det er nogle ja. en god biceps. af kan da godt lide den her på væggen. Den ligger over Ja, For den samme herkald også. Og nu er du mor over i morgen. Hvad har du det Jeg har nævnt det. Necrovision. En første verdenskrigs shooter med zombie og vampyr. Jeg er med. Det lyder fedt. Det er originalt. <laughs> <laughs> det er jo Sådan nogle screenshots var det. Det så faktisk okay ud, men uh, altså det, det skulle ikke tage sig selv særligt seriøst. Det er meget heldigt. Tror, <laughs> tema. Det skulle være sådan et Serious Sam-magt. Jeg vil gerne høre mere om Subcom. Hey, Subcom. Yeah, subcom for Alliance. Subcom. Det var bare sådan, at jeg før i E3, men de er sådan ligesom ude at fortælle lidt med. Der kommer en ny race. Nå, hvad du lige skulle fortælle, hvad Subcom ja, er. vi Subcom! Jeg, jeg tror, der er mange, der kender det. I hvert fald, Hvis du siger den, den fulde titel. No, Supreme Commander? Supreme Commander! Ah. Ja, men folk ved det. Folk, der kender Subcom, de ved, hvad, hvad det er. Jeg kender da godt Subcom. Jeg aner ikke, hvad det er. No, okay. fald, det er Supreme Commander-udvidelsen, eller... Stand Alone, så vi, så vi okay. tager ved. Og der kommer den her nye race med Seraphim, som er en alien-race, hvilket der ikke rigtig været der, der har været med før, de har omtaget. det <laughs> <alien -race. laughs> Ja, okay. Men i hvert fald 110 nye units og endnu bedre grafik. Eller bedre grafik. Ja. Oh, det er mange. Er ja, der kommer 10 nye units til hver af de, de racer, der er i forvejen, og så er resten af den nye race, der får de der units. Så de overdriver der, der kommer det, så, så mange det kom har, så andre, er der så så vi <laughs> så det vil sige så skal der så helst gerne være hvad 70? 80. 80. Nej 70 giver det hvorfor? Oh, ah yes I jeg har jo af kan du det der nu lige sådan? Nej på podcasten det vi ikke hvad der for. Ja. fuldstændig af mig og der også der var men det var i hvert fald en af de helt store ting, der fik mig op at køre, det var Stalker Clear Sky. Yeah, det er jeg. også fedt. Altså, det var da, jeg er da imponeret over, at det kommer en... Ja, ja men <laughs> altså, de har brugt syv år på at lave Stalker, <laughs> så, så vi det laver, laver en og <laughs> De har samtidig været i gang med at lave den efterfølger mens de har lavet det originale Stalker. Øh, det må de have have have det tog så lang tid at <laughs> udgive i første Så vi jo spil. Vi kan ikke få det her spil færdigt. Lad os begynde på en ny samtidigt. Men det er som ligesom, kan... uh, 3D Realms-metoden, <laughs> ja, Vi hvad vi Prey, så udgiver vi Max Payne, og så laver vi være med at udgive Duke Nukem Forever. Det skal nok komme, det skal nok komme. Men det er i hvert fald, det er en ny tror, motor, på, det er og det ser crazy ud, og det kommer i starten af 2008, hvilket, er, hvilket de siger. Imponerende. Måske i starten af 2013. Ja. Nu må vi se, på Det er sat for det. Starker, uh, fantastisk spil. Uh, et nyt, uh. der kommer i den serie, kan kun være godt. Og det er, ikke køre det. For lide, det er en prequel, så det sker før det, der sker det i stalker, så hvis du sidder og tænker, ej, jeg troede, det er sluttet. Nej, det, det er ikke afsluttet jeg noget, Vi jeg og... starter bare foran. Men det no, var en hovedhistorie, der var stor, faktisk. Ja, det var faktisk noget rar. Var rart. det, altså, det rar? det var Jeg går lige ind i Det var rar, <menscius> som i norsk, hvor rar betyder mærkelig. <laughs> ja, som i overraskende øh, mere gennemført. Altså, det var sådan lidt overfladisk nogle steder, men... Øh, der var en fed stemning i spillet, og det ser ja. ud til, at der kommer endnu bedre stemning i næste. Men i hvert fald øh, også en ny ting, spændende. fire der kommer en efterfølger. Der kommer ikke til at hedde fire fordi uh, Monalef, de har ikke navnet til det. Nå, er ikke noget <laughs> de har søgt fra fans nye navne? Nameyourfair.com det Og der har kommet, kommet ja. nogle vildt sjove resultat ud af det. Mm. vild bizarre titler. Kan du nævne noget? Nej, husk nogen som helst som et akronym. Ja. Okay. Hvad? Corridor. C.O.R. Bum, der er sådan et vildt Dark Void Sector eller sådan noget eller andet underliggende <laughs> fanboy her, så det virkelig tåbeligt Ej, jeg håber bare. Det er Peter, også står sit hoved ned i bordet. Ja. Jeg håber, der skulle hedde uh, Endless Repetitive Dark Corridors. <laughs> <laughs> ja. De kan bare kalde det eller andet, som bare bruger de der fire bukster, og så lader jeg det fire, så bare kalde det et eller andet <laughs> Forever <ever> Armed <laughs> Response. Forever Armed Response? <laughs> ja, Forever Ever Armed Response. Valve. Ja, så kaldte det Valve. Men det er i, det er i hvert fald kalde ære, for det der er ikke så skræmmende. Nej. Ja, ja. men altså jeg håber de dit det lidt mere større, altså du ble... jeg, jeg spiller bare lidt rasker, færre, ja, færre par og kontorer den her rig. gang. Jeg opgav sådan 2/3, så vej jeg igen, så jeg kædede mig. Det var bare ikke så noget. Og jeg, jeg jeg var glad på det tidspunkt, hvor jeg trådte små piger. Jeg spiller, om det kommer. Jeg der er masse der det der. De brød i ned. Små piger, det skal bare være med for, at det er uhyggeligt. Så nu kommer det igen her i Barbie-chok. Åh, oh hvor er det godt. Jamen, det er rigtig nok. Det, er... det kommer hele tiden. <laughs> ja, ja, ja, ja, jeg kan ikke bare sige intet. Nej, nej, Åh, hvor er det godt. Det er altid godt at have tunger i en podcast. Der kommer altid en. crazy det. ting. Det er det beste. Yes. <laughs> skal jeg fortælle mere? Hvad uh, hedder de der piger? Det er Big Daddies og sådan Big Daddies sådan. og... Little, Little Sisters. I, Little uh, Sisters, ja. Little, Little Sisters. Den Alma i ja. Du skal kende, der hedder Adam fra dem. Det værste ved fjellet var det der med, at når hendes der andre kom, så vidste man, så kunne det ikke ske noget med hende. Jo, man, så, var jo en, så var det ikke en engang, hvor der kom sådan en kæmpe okay. flammer og sådan noget, hvor, hvis man ikke flyttede sig. Jeg prøvede at blive stående, fordi jeg troede, at automatisk Nå, nej, jeg automatisk blev flyttet, så blev jeg brændt ihjel. Det var jeg træt af. Det var altså bare det virkelig, som om der ikke kunne ske noget, når hun var. <laughs> <laughs> <laughs> Eneste ulæg og øjeblikket, det er spil i slutningen. Det så eller, eller? Altså, man kunne så langt kort, om jeg se set det, <laughs> ikke. Ja, må du lige komme op? Ja, spoiler. Ja, det var du var lige ude, der er killet. Du var lige ude, op? er <laughs> uh, det sidste jeg har fortælle om, det var uh, cryostasis. Uh, cryostasis? <laughs> jeg er at sige det rigtigt. Yeah, det uh, gjorde du, det gjorde du. Det er en action puzzle thriller. Russisk action puzzle thriller. Der er om rundt i et eller andet skib. Uh, det er det eneste jeg fortæller om, så det være et ret stort skib. Sådan, der er fanget op i Sibirien. Og så er alle folk er døde. Og så er det noget med, at man, kan, man skal gå rundt og prøve at komme ud og sådan noget. Og så kan man gå ind i de døde folk sind. For ligesom at ændre, hvad de gjorde, lige inden de døde. Ah. Så man kan måske åbne en eller anden vej, åbne en eller anden dør, så man kan komme videre og sådan noget. Oh, oh, oh, oh. Så, uh, hvad er det ændret? Det er virkelig crazy. Ja. Jamen, ja. Øh, men selvfølgelig, det er, det er russisk, det, det er ikke til at vide, hvad <laughs> man kan forvende. Det er russisk. Ja. Men jeg vil sige, at nogle af de bedste film for mig, nogle af de mest uhyggelige film for mig, de har foregået på skib. Okay. Ja, efter. Og også er en Nogle af de mest uhyggelige historier, de kan fortælles på skibet. Sådan så er de skibe, er det. Eller jeg ved ikke, flybe. hvad det er, og specielt, når det er sådan noget, som er... Og, og i X-Files, der har også fortalt nogle vanvittigt gode X-Files historier på skide. Har der været gode X-Files historier? Ja, jeg, jeg. er den største X-Files. <laughs> <laughs> <hælde> <hælde> nu er du sådan, at ja, det. det er det. Der, jeg tænker, Ghost lige om, Ship op, eller op, op, Deep Rising. Up <hælde> the top of my head, så kan jeg ikke lide... Ghost Ship, den var fandme Ghost Ship havde faktisk et klamt øjeblik. Starten. Det blev sædet over, ind i en dansehal. Det var lige starten. Og så se det, og så kan man slukke for Ja. Du tænker, er ja, det stedet stedet stedet stedet har du har tænkt den øjeblik Har du ikke gode, no. der et, sådan en god chef? Nå, det der, var der er sådan en som er øh, på plakaten. Der er sådan ja, en skeletthoved, og er viser den skib. Viser der er en skib, der er bare den, nu laver jeg lige en spoiler, men øh, i den film, der er bare et crazy øjeblik, hvor man ser sådan nogle <laughs> folk står og danser ind i sin hal. Lige ved, så ser du bare den zoom, og så er det åbenbart den anden. Kabel eller Kable, sådan noget. De de dem alle sammen, sådan midt på dem, så de bare går midt over og det ser det er skoet skoet over på alle mulige... Først er en der går gennem sådan en ballet. Så, så ligesom I har jeg det, set... Og også den der... Hvad hedder den? Den der med Jennifer Lopez. Nåååh... Aliconda. Nej, nej, nej, nej. Åh, hvad den Et eller The Hvor der hest, der er lige... du. Yeah. det er noget helt andet. Ja. Fuldstændig off-topic, det skal vi ikke snakke om. Man kan, det kan jeg, lige godt lide, jeg kan godt lide Skibe. Okay. Ja. Skibe! Det var så øh, er det er mest interessante, der skete ja. på i 3 Det var åbenbart det der cryostasis. Jeg synes det ja, var stændigt. Dagens spil. Eller? Det jeg, glæder, jeg har, har slet ikke, ikke hørt om det, og ud fra det, Tommy lige har det der der er faktisk det, jeg glæder mig mest til kom det kunne også godt være sådan en efterfølger til XCOM. Det ville være fedt Jeg det er. skal jeg bare ah! du er PC ja, Ufo! XCOM, Enemy Unknown. Terror from the deep. Det er også gammel, nok fra oh. før blev født. Ja, Tommy, Tommy var ikke født, der ikke var der kommer et efterfølger til Disciples, den hedder 3. Til hvad? Den hedder 3? Og den er i 3D. No Disciples? Ja. <laughs> okay, først nu. <laughs> så der, er ikke, der, er, der sker ikke så meget mere på PC. Uh, I hvert fald ikke som meget Macs. Gears of War? Max. Ja, Gears of War. Ja, kan, Du kan ikke mod The Brew Mac nu. Det er, det er som er alle spil. eftersøgte i det første eller i Xbox Gears yes, of War. Jeg gider ikke spille. Jeg gider ikke have de der gamle konsors med. De kan dem samtidig. Det måske det bedste de konsolspil konsol i flere år, men okay. <laughs> Jamen, når det kommer til PC, så er det krimt og åndssvagt. Og de har sikkert lavet konnoteringens, så man skal have en gamepad eller sådan noget for at spille det. Garanteret. Jeg kan godt lide, at du holder ja. en gamepad som sådan en sommerfugle. <laughs> det kan man selvfølgelig, <laughs> se det kan man selvfølgelig <laughs> ikke se på det det ikke. Sommer, Ja, okay. Det er sådan, at man holder en sommerfugl, det, det kan man ikke kan se. Kan se det. se det. det. Jeg holder den op til mikrofonen. Godt så. Kan I se det? Jeg kan høre sommerfuglen. Vi tager et billede, lige ud på nettet det var vist det er det du. Ja, det var et træ. Lad os lige tage en lille bo hurtig runde, hvor vi med én sætning hver sidder beskriver, hvad vi synes om i et træ. Peter. Skuffen. Daniel. En, det var et ord. En sætning. Øh, øh, en sætning kan godt være et jeg ord. Jeg kan godt lide at formulere mig lidt kort. Jo, og skuffen er god spil. Tommy. Gay. Okay. Sådan, ja! Store biceps! Mm! Jeg vil sige, en, en skuffelse for i 3 fordi at det var alt for småt og øh, ingen... Inden i nedrådet. Ja. Det var for Der var småt ingen nyheder. og sked i din kramgar. Du kan også lave det som en hejkodegt, Jeg kan lave det som en hejkodegt. Ja. Øh... Den kan du tænke lidt over, indtil vi kommer til ja. videre ja, ja, ja, ja. i næsten runde, som er runde 4. Ej, hej hej. starte med en lille ting, vi lige fandt på i pausen. Som Dias fandt på. Okay, så får du I credit. want credit. Yeah. Dias får ikke nok opmærksomhed. Nej. No, nej. Så, nej. Okay. Look at me! Godt <laughs> specielt blok, så han ikke bliver ked det. Ja, nej. Okay, videre. Den, ideen var, ja, som Daniel den den sagde, at de... <laughs> Nu skal vi til din gode idé, Daniels. Daniels gode idé er, at vi i at skulle skal nævne de tre spil, vi ser mest frem til, som vi har set på Det var Daniels Instagram. gode idé. <laughs> Daniels. <laughs> Nå. <No. laughs> jeg tror ikke, det var Daniels. Det var ingen specielt gode idé. Så. Ah, okay. yes, Eller, okay. no, god idé, god idé. Peter, kom. Jeg starter. Øh, hvad ser jeg mest frem til? Jeg er super kedelig. Jeg siger Super Mario Galaxy, Metroid Prime Corruption og Mass Effect. Det var ret, det var lidt kedeligt. Ja. Daniel. Jeg er også kedelig. Okay. <laughs> uh, Assassin's Creed vil jeg nok sige blandt andet. Hmm. Uh, jeg håber, Jade Raymond følger med i pakken. Uh, Mass Effect og Bioshock. Nå jeg ja, hende der. Okay. okay. <laughs> Meget bad. Det til Jade Raymond. Mass Effect og Bioshock, også fordi i Bioshock der kan man knipse folk, og så går der ind i dem. Ja, men det er klart, <laughs> men <laughs> jeg ser mere frem til Metroid Prime og Summer Games. Galaxy. Jamen, det gør du bare. Det er to spil. Jamen, jeg har også sagt. Mass Effect. Tommy. Ah, okay. så. Uh, Crisis som nummer 1, selvfølgelig. Uh, så so, uh, so tager jeg Stalker som nummer 2, og så so tager vi StarCraft 2 som nummer 3. Det der kom ikke så meget 3. StarCraft 2. Det kom der overhovedet noget? Øhm, uh, de ikke var der, mig. så sagde de. Vi fortæller alt BlizzCon. Okay. På min tredje plads, der kommer Resident Evil 5 vil jeg sige, oh nej nej nej Jamen nu, rang, nu rangerer du mig. <laughs> ja, du er smart. Ja. På min tredje eh, plads <laughs> <laughs> der kommer Cryostasis, vil jeg sige. Så <laughs> ja, Det lyder det lyder Det har jeg. Faktisk, er, det jeg har set på tre, det lyder det faktisk som det tredje bedste vil jeg sige. Nummer to, uh, Resident Evil 5. Jeg synes du har rigtig fedt trailer. Jeg klemmer sig meget til. Det kommer du også til Consult Cryostasis? Godt det. Jeg spørger Det er jo slet Det er om det Tommy. Der findes PC'er i verden udover over det, du har. Gør man skulle ikke tro, det er så dyrt som det ja. var, men... Nej. Nummer 2, det så er sådan, at I Det ser fantastisk ud. Nummer et... Ah, guess what? Blue Dragon. Metal Gear 4, <laughs> selvfølgelig. Ja, Metal Gear 4. <laughs> selvfølgelig en fantastisk trailer, øhm, som altid en fantastisk visning på E3. Klart det bedste ved E3. Lad os se... Jeg har lyd. ret. Lad os se underligt lyde resten af podcasten. Ja. <laughs> <Yeah. laughs> yes. Ja. <laughs> Seriositeten vokser i det... game Jeg kan godt forstå, At... hvis folk de har slukket podcasten, ja, det... Men okay, hvorom alting er Så skal vi også lige have afsluttet det her program Og det gør vi med vores konkurrence på sidste uge Som der ikke var nogen, der vandt Som der bare ikke var nogen, der kunne svare på Og det viser bare, hvor lidt folk synes, det spil er interessant Hvad var svaret? Ah, ah. Jeg vil nok sige, Phoenix Wright Objection, det temaet Det var et fantastisk What? konkurrence konkurrencen. Ja, det jeg alle, også det også alle, alle der har spillet det spil vil, vil kunne kende det tema ja, ja, hold op med at stå i dit hovedet i hele tiden. <laughs> jeg synes det er et fantastisk spil måske lidt for obskurt et valg ja, ja. gæng til fan derude jeg glæder mig til at se om det jeg har valgt den her gang det er der om det er flere ja, det vil sige du vil redigere podcast i dag nej nej, nej, nej, nej <laughs> så flere, ja. øh... hvor meldt gik så var der ikke nogen der vandt i den her uge så derfor så går det videre til næste uges præmier som altid når der ikke nogen er nogen der er vundet så gør vi konkurrencen lidt nemmere <laughs> så der skal være chance for, at folk kan vinde. Og, og et godt, en god regel, der bare lige være med at gætte på de ting, vi har snakket om i podcasten, fordi det er ikke dem. dem. Uden, det var det kun én gang. Ja, det var det så én gang. Men for uden... Øh, <laughs> altså, det, det er sådan en pudje, ikke? Ja. Nu. Og, øh, nu øh, jeg, øh, jeg vil godt gerne have lov at starte den der idé, vi har snakket om. Mm -hmm. øh, som er rødskaldet. Ja, så godt så velforberedt, når vi kommer ind i båndkassen. Rødskald, ja, vi meget velforberedt. Det er det, vi har snakket lortespil. <laughs> jeg vil godt have lov at sige, at øh, jeg vil gerne fyre. Så kan det få lortespil. Ja, men det gør jeg specielt fordi det er en af Pro EVO 6, og det ved jeg bare hvordan nu har den det. Ja. Så, øh, spil der udfordrer sig selv. Jeg vil gerne spille to spil, spil ind i puljen, to af mine gamle Xbox 360-spil ind i puljen. Og den ene er med Pro EVO 6, så finder jeg på noget andet. Øhm, jeg har en hulens masse PS2-tikker. Jeg tror også, vi kan måske smide en, uh, en Vampire Rain i puljen. Oh! Yes, uh, yes, yes. Et helt nyt spil. <laughs> ja. jeg eller et Project et Selfie, måske. Helt nyt spil. Skriv hvad i hvert Shadowrun. Ja. Vampire Rain eller Project Selfie. Helt nyt spil. Eller Shadowrun. Jeg, spiller, jeg, jeg vil ikke eje det. Jeg har stadig uh, gået... Så vi har, vi har nu fire spil, spil, spil, spil i puljen, og, og den ene af dem er et valg mellem Shadowrun og Vampire Rain. Og, og Projectile no. Feet og Vampire. Ja, okay. Altså, så, yes. Tre yes. spil til en heldig vinder, faktisk. Det kan fire. Ja, ja, men man vælger et af de sidste oh, oh, yes. okay, <laughs> Tre spil. får fire folk, der svarer. God, vi, vi laver konkurrencen. bare så der var en, der får. Der er en, der får en masse spil i hvert fald. jeg altså, kan være nød at bygge med, dem i The Games. Nej, det kan man ikke. Nej, det kan man ikke, <laughs> promo på dem. Ikke, <laughs> ikke på Shadowrun. Ja. Og der er en måneders gold membership med. Okay. har du brugt det halve af det nu. Jeg har brugt det ene, jeg fik også været et med Halo 2. Ah, Men det kan jeg ah, Det kommer sikkert aldrig til at spille. lies the rub. Uh. Nå, hvor det, skal Det var konkurrencen. Peter, har vi fået nogle spørgsmål på e-mail? Ja, vi har fået et enkelt, som jeg synes er interessant at hive frem. Og det er spørgsmål fra, nu vil jeg ikke huske, hedder Thomas Hansen. Hedder yes. Den. Nej. Jo. Jo. jo. No. Er det ham, der også valgt på et tidspunkt? Jo. Jo jo. Vi har ikke ret mange lyttet. <laughs> <Okay. laughs> Men det er trofaste. Det er trofaste. Spørgsmålet var... Hvad, kan Katrine, hvad, kan, hvad synes Katrine egentlig om tingene? Jeg synes, det er helt Nej, men jeg kan så til gengæld fortælle, at jeg har ikke min Wii for tiden. Det er derfor, vi sprang uh, Wii-downloads over, fordi jeg aner ikke, hvad der er sket. Men, uh, men jeg har ikke min Wii, og det har jeg ikke, fordi at Katrine hun er ved at anmeldte et spil. Men snakker vi brunette Katrine? Vi snakker slet ikke brunette Katrine, vi snakker lyshøret -Katrine. Katrine, og det er hende, der ja, vi der hun er ved at anmelde spil, er ved at anmelde et spil, det troede jeg wow! ikke. Det, det startede sådan, det kan man måske fortælle. Øh, det startede faktisk med, at de to anmeldere, det her program havde, det var faktisk Katrine og Dennis Nielsen. True. Øh, og så overgik Katrine så relativt hurtigt til at være vært. Efter det første program, faktisk. Efter det første program. <laughs> Øh, han har et svær, og det er fe. <laughs> hvis, no, hvis man går helt tilbage i starten, så vil det give mening. Man du se på, hvilken katrine han snakker om. Ja, ja han Jeg snakker ligesom om med lyshård, med og, med og Det er også meget forvirrende, vi har to. Ja, det er. Vi havde også, no. ja, vi havde også to Christianer på tidspunkt. Uh, uh, så bliver det helt mærkeligt. Nej, uh, men, men det spil, hun skal anmelde, det er et jockeyspil. Altså, heste, som i heste-jockeyspil, hun skal uh. Det er det. Så det ved I. Så ved I det. Det er lidt, er at hun med i podcasten en dag. Måske Som. en dag. Vi. Ja. Men nej, generelt så spiller hun ikke meget. Det er også en af spørgsmålene. Hun spiller egentlig ikke. Nej. Hun er bare vært. Ja, så det er det. Ja. Så med disse bevingninger over fra Peter skal vi til at slutte programmet. Uh, vi kan lige hurtigt nævne vores e-mail, hvor I kan sende os spørgsmål og Godt uh, det. konferencesvar uh, med måde. Uh, I kan sende til sonicboompodcast gmail.com Øh, der kan I sende alle de forskellige ting, I måtte Have, hey, hvis I har spørgsmål, hvis ser hvordan jeg er blevet det, så vi prøver at besvare dem. Øh, og selvfølgelig svar på konkurrencen, som jo er rimelig god i den her uge, vil jeg sige. Ja, det er en god pulje. Ja, er jeg, er så, at vi, vi er, vi er, er improv ja, vi er, Så er vi ja. sætter vores lid til, at Johannesen kan vælge en ordentlig sang den her gang? Folk kan sgu da bare gætte, at der begynder at spille ordentligt i spil. <laughs> <Nej>. <laughs> Husk Åse at Små hens. Skal der ligge ind Husk, Husk også at have set gametest på DK4, som kommer hver mandag yeah. 1730. 17.30, og bliver genudsendt ca. 28 gange per uge. Så, det er <laughs> så der skulle være efter, mulighed nok for at se det. Det, kom fredag, jeg, 16, det kommer faktisk ja. også om kl. 16.30. Det kommer mange ja, dage. Mange. Men med sikkerhed mandag 17.30. Præcis. Lige mellem trav og 30. <laughs> det er faktisk lige efter ja. Benzin i blodet, ironically. Ja, det, er det. Ah. No. det var det. Så er der yes. det, var det. det var det for den her udgave. Sådan i på med en lidt uh, et tre så tak fordi I lyttede med og vi ses. Hej hej. hej.